Fon de la Carota, a Ràdio Igualada. Bon vespre, benvinguts a Ràdio Igualada, benvinguts a la Font de la Carota. Avui és divendres, dia 12 d'abril, i això és l'espai igualadí juvenil, desenfadat, jove, divertit. Bona nit, Marc Soler... Bona nit, Carles Pone. No sabem encara què és això de la font de la carota, no? Dar d'entrada et dic que és un programa Risses. És un programa Risses, Laia, què tal, com estem? Bona nit, nois. Estàs bé, eh? Estic molt bé, sí, sí. sí. Um, bueno, expliqueu-nos una mica què, què passarà avui per la gent que ens estigui escoltant i sobretot per nosaltres mateixos, perquè encara no sabem de què va aquest programa, encara no sabem de què va. La font de la carota, perdó, deixa'm saludar, explica a la, a la font de la carota, Ara, bueno. que la tenim amb nosaltres en directe. Bona nit, Font. La sentim, eh? Directament des, de, des del centre d'Igualada, la Font de la Carota, ens des encanta. Des la Font de la Carota. Sempre tan simpàtica, eh? Què bé, farem Carles, avui? Digues, digues. T'explicaré què, què passarà avui a la Font de la Carota. En primer lloc, us presento el tema del dia, que guiarà doncs, una mica tot el programa. I tot és... el programa de dues hores, que no m'ho hem explicat, que el programa va d'ara a les 11 fins a la 1 de la matinada, cuidado. Exacte, i totes aquestes dues hores aniran sota el tema d'Igualada Morta. Volem saber si la nostra ciutat és morta, si s'hi fan coses o no. És molt interessant aquest tema que hem escollit, a més a més, tenint en compte que ara comença la campanya electoral. Txun, txun, txun. Per tant, s'ha de tenir en compte de si la ciutat és viva o no. Parlarem també sobre el Tinder aquí a la ciutat d'Igualada, parlarem sobre rap i sobre un nou cantautor igualadí i després farem, a les 12, la ronda de les 12, que ja veureu què és. Què més tindrem avui, Laia? A més a més, com sabeu, cada setmana ens acompanyen dos col·laboradors... Aquesta setmana estarà amb nosaltres el Joan Mangues, que Léem. farà amb ell, decidirem quin és el millor de tots els talls de Rajoy. Oh. No sabem gaire com ho farà, ens sorprendrà, com sempre. I després vindrà l'Antoni de Febrer, amb el qui ens portarà un anàlisi, un estudi un molt característic de com és ell i com ell analitza les coses, en la que parlarà de diferents grups sociològics i realment no acabem de saber de quin parlarà avui, així que també ens sorprendrà. Sempre, Antoni sempre sí, sí, sí, sí, Antoni bueno, abans abans de començar a parlar de la ciutat, eh, parlem de nosaltres. Com esteu? Què heu fet aquesta setmana vosaltres, per exemple? Doncs, mira Carles, eh, digues, digues. si no t'importa començar Comença ja. He agafat va. aquestes confiances. Va, tira, tira. Jo aquesta setmana he descobert un nou gust d'entrepà. He de... descobert un nou gust d'entrepà? Comta. Sí, wow. I i és gust d'entrepà que té gust d'una estació de l'any. és gust de primavera. No sé. I, se, se, els que no esteu aquí se'ls ha quedat una cara amb uns ulls estan oberts No sé jo què porta tampoc, no m'he demanat jo Escolta, escolta Soler A, pri a primavera, exacte la primavera de Vivaldi, que sona de fons L'entrepà ha fet cançó Doncs n'he probat una mossegada i era prou bo però no he aconseguit descobrir O sigui, però tu com, com decideixes quan entrepàs de primavera? Vull dir, tu com sabies que t'estaves menjant la primavera? Perquè ho posava el paquet Ah, vale era, era... Sí. Tu has agafat un entrepà que en el paquet hi posava primavera jo, jo no, mon germà ha agafat un, un paquet en un entrepac i posava sàndwich de primavera. Està, està, bueno, realment és uh, apassionant, Laia. Sí. El que hauria sigut raro hauria sigut aquest sàndwich a la tardor. O si sigui, sí, com a mínim estem a la primavera. Com a mínim he escollit un bon temps per menjar-lo. Què has fet tu, Lai, aquesta setmana, sisplau? Jo, casualment, no ens ho havíem preparat, però també està relacionat amb la gastronomia i jo és que, per casualitats de la vida, va aparèixer una xirimoia al meu pis. Una què? Una xirimoia. Què és una xirimoia? una xirimoia? jo tampoc ho sabia. O sigui, una, es menja, eh? Per tant, una, és, Sí, es menja. És una fruita uh -huh. que no ve d'aquí i que sembla és com una carxofa des de fora. Tu la mires vale. i dius això és una carxofa. Llavors l obres la tastes... Una presumpta carxofa. Presumpta carxofa, exacte. <laughs> I tu l'obres, la tastes i és molt dolça. Molt, molt, molt. Que al principi no em va agradar exacte, tan dolça com això. Al principi no em va agradar i després al final li acabes agafant carinyo. Com a moltes coses a la vida. Jo us he d'explicar que aquesta setmana eh, vaig anar al liceu i vaig anar acompanyat del Marc, bueno, del Soler, bueno, sí. Que va ah, a l'òpera. Així que tenim cites a Era... cita des del liceu sense sí. mi. Tenim cites sense tu. Era la Giaconda. M'encanta. Expliquem aquest moment perquè va ser molt guai De sobte a bueno, l'òpera van començar A, a, a muntar-se un ballet allà Com si fos una rave al mig de, de la gent I llavors va passar una cosa molt curiosa Que no hi havia vist mai Que és que dins de l'obra es va crear una altra obra Exacte. És a dir, a, a, però, aquest però, moment de ball Sí, es, es mor un, una de les bueno, Tampoc vull aquí fer spoiler ara ningú, Però es mor algú I en el seu funeral El que organitza diu pues, I fotem un ballet mitja hora I són això, i mitja ah, sí. de ballet. El ballet és com, com si la gent de l'obra estigués anant a veure sí, la un ballet. Els propis actors apleveixen els, els ballarins. És, bueno, és una cosa wow. excepcional. Els actors es transformen en públic i, i flipes. Això segur que té un nom. Meta-obra. Sí, meta no... Nosaltres li vam dir Meta-obra al seu dia i ens va fer gràcies. Bé, anem una mica, perquè hem parlat del que ens ha passat a nosaltres, però de què parlarem, Soler? Bé, doncs... Pone, espero que m'expliquis què ha passat a la ciutat. Doncs sí, perquè gràcies als serveis informatius de Ràdio Gal·lada, cada divendres al vespre us explicarem per sobre el que ha passat a aquesta ciutat. Uh, I heu de saber que ha començat la mostra cultural de la Generalitat, la mostra juvenil infantil. i estem molt contents, perquè atenció que la inauguració sabeu qui va venir? No sé què no no sabem no, no sé. qui va venir. La senyora consellera Villalonga hi va pronunciar aquestes paraules la trentena mostra d'Igualada que és un dels sis mercats estratègics i la primera plataforma d'explicació Bueno, ja veieu eh, que a la senyora li va agradar molt que la convidessin en... és que, bueno, El tall dura molt eh? Tampoc... I això, Si voleu escoltar més, escolteu els informatius Però, hòstia, m'ha sorprès d'aquesta informació que el Pep Ferrer, el coneixeu? Sí. sí El director artístic de la mostra doncs, sí. ha anunciat que deixa el càrrec Què dius? Sí. No fotis En aquesta trentena mostra tanco la meva etapa de cinc anys com a director artístic Cinc anys que m'han permès desplegar el projecte hem fet molta feina. Han estat cinc anys magnífics, que m'han permès viure un ofici que tant estimo des d'un altre punt de vista. Bueno, el, el senyor... Bueno, l'home s'acomiada, tristament, amb... Aquest era un ITV, era un igual de... igual de... Eh, si sí, de... eh, sí, el... eh, eh, eh, és... com si hagués traspassat, home, no, que està molt bé. Però... Bueno, la vida és de tancar ah, i coses. No? Ahir va haver un accident de trànsit Igualada amb tres cotxes implicats a l'Avinguda d'Europa. Us sona? A, dintre, com, a, a Igualada, si sí, va ser el vols, de les uh, 5 i de la tarda es va produir un accident de trànsit en una entrada a la ciutat al uh, polígon de les Comes, la zona d'accident i l'Avinguda d'Europa a l'altura right. de Can és allà una gafes d'autovia mm. una mica i va haver-hi tres, tres vehicles implicats. Què més? El Centre Cívic de Fàtima celebra aquest dissabte el seu 24è aniversari. Yeah! Wow. Felicitats! No? Està molt bé. Ho sí, he anat, um... el Centre Cívic de Fàtima. Ens agrada? Ens agrada, ens agrada s'agrada al centre cívic Sí, vale, pues que, ni idea, no? Perquè nosaltres pues sí. Jo no Jo hi he estat un cop. Sí? Jo vaife da vaia estar a una mesa electoral del 25 d'abril la consulta per la ah, independentia. La famosa consulta. Anyosà. Sí. jo estava a Fàtima, tenim a la taula davant del centre cívic Va ser... molt està molt bé està molt pues, felicitats pel centre i que en vinguin molts més esperem, des d'aquí és de Ràdio Igualada, els hi desitgem i per acabar us faig una mica de d'agenda recordeu que aquest cap de setmana doncs, sí hi ha la mostra dissabte dos quarts de do del vespre al Parc Central d'Igualada trobareu amb eh, l'obra dels plasticients voladors Leonardo Somnis i Malsons sí. ens encanta, bueno, és l'obra destacada eh? després, què més a la banda de músics d'Igualada atenció, ens ofereix al concert de primavera un altre gol que era primavera claro bueno, el Vivaldi bui pobret sabeu que... bueno, pobret està. i per acabar l'Ateneu del cinema, l'Ateneu, projecte diumenge dos quarts del vespre, la llista de Strindler, Schindler com es pronuncia? Schindler, Schindler. Pues això. és això, <ríe> és una pel·lícula important i, i és notòria i crec que és interessant mencionar això i per això estem aquí per mencionar aquestes coses, i parlant de mencionar coses, aquesta setmana també eh, hem pogut veure per primer cop bueno, hem pogut escoltar per primer cop escolteu el nou tema de Rosalia, va, escoltem lo el demó lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura Lector apremí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasià noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasià noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura joven Rosa sol Panamera Pongo palma sobre el agua en Tanamera. Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo a mi manera Flores azules Y quilates Y si es mentira que no me es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no me es mate Con altura Con altura Esto que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido Ires joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Y de joven pa' la sepultura. Coaltura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba ya la por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo no, no. Contra la pared Si no. le tuve que compara un trago Porque la tenías con C uh, uh, Y acá, qué rico se ve uh, No sé de qué, pero rock del bajo otra vez Flores, azules y quilates Y se me tira que me mate Flores, azules y quilates Y se me tira que me mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Cena noche de travesura altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Te dejo en palacio altura Pa' que quede lo que yo hago dura siempre noches de travesura con altura Vivo rápido y no tengo cura con altura Te dejo en palacio putura con altura La Rosalía Vamos vamos vamos porano pa que lo la Font de la carona amb carles fauné, Marc soler i laia rius Tornem a aquí. Tornem a aquí, Carles. Tornem sí. a estar Hola, a, a, la, a la fonda, de la carota, després d'escoltar aquest nou èxit. Bueno, a la Rosalia, ens encanta, la Rosalia, Exacte. eh? Perquè és de més catalana i està molt bé. Doncs jo us porto cosetes per, per parlar del tema del dia. Cosetes. Què és del tema del dia, per la gent que s'acaba de connectar? Recordem que és igualada morta. Què vol dir? Què vol dir? Estem posant en dubte de si Igualada està morta Estàs o no. Estàs posant en dubte si Igualada està morta! O sigui, què vols dir? Que està morta, segur? Jo, bueno, no, sé. jo no, jo no. Jo vale. tinc claríssim que Igualada no està morta. vale Però des del programa, tu inclòs o estem posant en dubte. Vale, pues, eh, Enseny'ns això que ens vols ensenyar, exacte va. Ara us, us ensenyaré això que... En... Bé, necessito un tall. Foli, foli, talla. Potem-li gas, doncs. Dos, uno, yo no tengo miedo a entrar porque tengo flow muy bueno y te puedo yo quemar porque sabes que en la turbina te saco que no sé no. A veure, què té a veure a aquesta gent rapejant amb migualada? El que passa és que no sabeu què és això. No, exacte, per això s'ho estic preguntant. O no, no, no. no. Val, això. Bueno, esperes, escoltem. Sí, sí. En la si te creus però sabe que soy el rey de la pista explotar, pum, cual terrorista. Al dia, sentit, ara con us ho expliqui. Espero que en entingui perquè una de moment que, no en té És una cosa que està passant a igualada i no ens n'adonem donem. A igualada s'estan organitzant batalles de rap. Què dius? Això que batalles de rap vol dir el que es diu en castellà batalles de gallos? Batalles de gallos. Pel·lees de gallos? De gallos. <coughs> Estàs dient Estava que igualada. a Igualada hi ha de gallos i no ho sabem. Pro pel·lees de gallos superorganitzades i molta gent. Posa po una mica sí, més. Que se no? senti al públic. Eres como <raïntro> Solari, ya <sutta> tienes la de salida. En el Madrid loco no entras de por vida. <sutta> entro de por vida, chaval, tu eres el vampiro, y ahora ya te clavo la taca. Yo no soy Valverde, yo soy Pec Guardiola, y te hago el oh! Oh! Oh! Oh! <coughs> O sigui, d'on has tret això, Soler? És, és espectacular. Tenen un canal de YouTube que es diu Ego Rap Battle, vale. i flipes, flipes. O sigui, mou molta més gent de la que ens pensem. Bé, aquesta sí, gent sí, sí, sí. està fent coses molt guais. Us en parlaré més després. Vale. Ara us deixo amb una mica el high. Us deixes aquí amb una mica el que vindria a ser... I després portar-vos una sorpresa sobre això. Vale. Però ja veurem a veure com va. I si ara, Laia, ens portat tota alguna cosa per defensar si Igualada està... Jo també he fet la meva investigació sobre si Igualada està morta o uh -huh. no està morta. I jo estic molt convençuda també com el Soler que Igualada no està morta. I llavors podria haver portat... O si sigui, hauria pogut portar programes i coses i haver dit tot el que es fa Igualada, però vai pensar que, que això qualsevol persona podria investigar. Llavors vaig mm -hmm. decidir fer un treball de camp, jo d'investigació, i em vaig ficar al Tinder. Ens agraden els treballs que, moment, mi, És que m'has interromput. Em vaig ficar al Tinder, El Tinder igual a dir... Laia, al Tinder. Què vol dir que no has el Tinder igual O sigui, l'objectiu del programa és saber si s'hi feien coses a Igualada, no quines clar, coses clar, feies clar, clar. tu a però Igualada. Però tot té un sentit. Tot té un sentit. O sigui... Jo volia demostrar uh -huh. que Igualada, com totes les altres o sigui, com molts pobles i moltes ciutats de Catalunya, podia tenir un, una xarxa de uh -huh. gent que es trobava sexoefectivament uh, entre ells. Llavors, Llavors Tinder, perdona, eh, perquè hi gent que ens estigui escoltant i no sàpiga què és, ens ho pots explicar breument. Sí, exacte. Tinder és, és el que seria una plataforma per lligar. Llavors, tu uh, entres en aquesta plataforma, fiques uh -huh. una foto amb uh -huh. la teva cara o fotos que se't vegin comets físicament bastant, és bastant Val. físic tot plegat i llavors tu vas se't van presentar fotos de persones i tu decideixes si aquella persona t'agrada o no, tirant a la dreta o a l'esquerra. Si fiques a la dreta és com ficar like i si aquella persona també t'ha ficat like a tu, teniu Val. un match i et diu, it's a match. És en anglès, eh? No no te resaurarem el match del mes, no ens equivaquéssim. El match cada havia un rat. Vale, pues molt bé, i llavors la Laia es va fer aquesta aplicació i què més va passar? Aleshores em Va ficar, vaig entrar a Tinder vaig ficar, primer vaig tenir molts debats sobre quina foto ficar-me perquè pensava, em coneixerà molta gent, no em coneixerà molta gent, Clar, vull que però... em conegui molta gent Això és molt igual a dir, és, és molt de poble aquest, aquest és molt gest re... eh? Ja, és veritat Em plan, sabrem oh, qui soc, soc la filla de no sé soc el de tal no és sé veritat. què Clar, realment la meva sensació era que si em feia Tinder tothom diria uuu, uh, què ha passat aquí perquè la Laia té Tinder, no sé Clar. què Bueno total, que em vaig una foto de perfil com 50% de no? la meva cara no? una foto de perfil de perfil sí, actualment de perfil vale, explica'ns, um, perquè això ens vas presentar com si fos un estudi de camp perquè nosaltres no ens cola que has fet servir el Tinder per coses eh, bueno. explica'ns us explico, sí Uh, vaig decidir que faria un estudi genòmic estadístic i llavors vaig agafar vaig començar a fer això de deslizar de dir que a la, dreta sí, a, la a la gent eh? vai, vai, sí, i vaig sí, sí, sí. sí, dir diré que sí a, a tothom menys a les persones que conegui que que ja en parlarem d'això. I llavors vaig fer 100 likes, i d'aquests 100 likes vaig fer match amb 60 persones. Per tant, 6 de cada 10. Eh? Tant, de cada Podríem dir un 60%. Sí, sí. Eh? Molt... déu nhi Tot prometia vaig dir, uau, wow, igualada perdó, està mínim. Un què vol dir Déu-n'hi-do? Què vol dir déu, <laughs> vol dir, déu Marc Soler? déu nhi vol dir que jo, des de la meva experiència a Tinder... Tens experiència a Tinder. Tinc experiència a Tinder. M'agrada que ho pronunciem en català. Tinder. Tinder, Tinder Sí, sí, digues, digues. Ja, jo deia, des Tinder. de la meva... No, no gran i basta, però bastant... Humil. Humil, l'hi direm humil. La meva humil experiència a Tinder, pf, doncs jo crec que 60 en un dia són molts. Vull dir, en el meu cas no és així. Caram. <ríe> Realment, després vaig trobar una explicació de perquè d'aquests 60, però potser més endavant, més si torna a sortir endavant. aquest tema, ja en parlarem. I... A I, I aleshores, d'aquests 60, també em va sorprendre que, tot i que prometien molt aquests 60, només em van parlar 18 persones. mm i, I bueno, vaig parlar amb aquestes tu, tu persones Tu vas parlar algú? No, problemes. jo no vaig parlar a ningú Aquí està el problema, que esperen uns i esperen els altres Clar, ja. clar, clar, clar. clar però pensava, no vull fer el viatge aquest de parlar jo, saps? Viatge, caram <ríe> No, no, segueix, Cesc, com anem? A línia. Aleshores, uh, d'aquestes persones, llavors vaig dir va, Els hi diré directament que això és un programa de, O sigui, no és un programa el fet de parlar per Tinder Però que és per un programa de ràdio Perquè no volia seguir aquest joc i llavors em van eliminar 14 persones de les 18. I se'm o sigui, va borrar la conversa. O gent que t'havia dit que sí. sí... Sí, sí, sí. A veure, que realment... Per què estan a Tinder, no? Sí. Jo crec que la majoria de gent no està a Tinder per, per clar, fer clar. problema, per tant... O sigui, realment ho no va entendre. Bueno, és un trauma, que tu vas a lligar i t'obre una clar. tia i et diu... Ei, vas a lligar, em... fas un match, ets algú que no fa 60 matchs al dia doncs, i en tens un... Clar, és que no, però això, per no la resta de persones anys. que no fem 60 matchs al dia, ens doncs és un insult, perquè és com una mena de, de recochineo, això. Sí. Però, no sé, vaig ser cookie. Va ser cookie, d'acord. Sí, sí. Segueix. Vale, com va vale doncs d'aquestes quatre persones, és que... Vale. D'aquestes quatre persones um, vam treure, o sigui, vaig per preguntar-los i què tal, la, o sigui, què tal, tal era no, què tal? el Tinder hola, igual a dir i, i... Però bé, Laia, explica o sigui, fem veure què tenim la conversa tu i jo M'obres em dius hola i què més? Hola, um, és que no, ara realment no recordo bé, bé, Clar, el típic és moment. Soler, com seria una conversa estàndard de Tinder, per exemple? <ríe> Li comentaries alguna cosa que has vist a la seva bio, per exemple Hola, he vist que també estudies Medicina per exemple, clar, perquè la Laia estudia Medicina, no? Exacte. Però en lloc d'això, la Laia, què feia No, jo els hi deia, hola, um, formo... estem dos amics, estem engegant un programa de ràdio. És sobre culpabilitzar de més gent, eh? Hola, estic fent un treball de recerca, sí. m'agradaria que pogués. Sí, doncs, bàsicament els hi això, i els preguntava si volien col·laborar i ajudar-me explicant-me la seva vivència a Tinder a Igualada. Sobretot era important que fossin d'Igualada i, de fet, vaig delimitar que el màxim de quilòmetres que podien estar les persones amb, uh -huh. amb les qu'hi feia maig fos dos quilòmetres. Per tant, tot era gent pràcticament del meu barri. I llavors, aquestes quatre persones que van respondre els supermacos, uh, vam treure unes conclusions. I llavors, les conclusions eren que es trobaven a molta gent coneguda, vale. cosa que em va sorprendre perquè jo d'aquestes 100 només me'n vaig trobar 18... De conegudes. De conegudes, perdó, 14. 14. De per, de conegudes. De conegudes. Famíssim, deixeu-me ficar la meva petita cullerada d'experiència de, sí, sí, humil. Va. Aquí Igualada, jo flipo de que diguin que troben molta gent coneguda. Vull tu dir, no te'ls trobes, eh, els no, coneguts? No, jo els que conec és perquè ja els conec de trobant-me'ls a tindre. A tindre igualada la <laughs> tinta abans els likes, que hi ha likes limitats, que les persones, perquè hi ha poca gent. És com que s'acaba creant una petita comunitat, podem sí, dir. Sí, que tothom sap qui hi ha, però suposo que no es deu voler dir. No es, no, es vol, no es vol dir però és bueno, bonic que existeixi pel, pel aquesta comunitat estem creant comunitat estem creant comunitat en realitat això ens diu que Tinder està viu i que és una comunitat Exacte. segona conclusió que era difícil que la cosa tirés endavant i sobretot era difícil tenir una relació, o sigui sexe sí, i relacions era més difícil i això com ho saps? perquè m'ho van dir. T'ho sigui, no. van dir? Sí. M'ho va explicar un Està amic que no té Facebook. Aleshores, també deien que hi havia poca gent amb el mateix perfil que tu, trobaves perfils molt variats i llavors era difícil coincidir, cosa mm -hmm. que té sentit perquè si hi ha menys gent doncs menys probabilitat. I perquè Igualada és multicultural. <laughs> I que finalment que hi havia gent que només ho feia servir per cotillejar, cosa que també ho trobo possible dins d'Igualada. Que només bueno, hi havia amb... gent que estava sí, sí. allà per veure qui tenia Tinder, per tant, qui estava disponible i qui no. Doncs jo no estic d'acord amb.. No estàs d'acord que existeix és molt de poble, això. Soler. Abans, abans la gent mirava per les cortines, allò les pielles de les finestres, per mirar què feien els veïns, i ara doncs, miren per Tinder, de tot, tot el sentit del món. Doncs, hauria d'haver un modo oculto que no et pugui confondre amb la gent amb, que vol lligar Clar. amb la gent que està xafardejant. Doncs, <laughs> és un modo oculto. Molt, eh? Jo vinc, vinc aquí només a, a mirar, ets un bolleur. Els bolleurs de Tinder, <laughs> el de Tinder. Existeixen, però... Que t'ho especifiqui en algun lloc, perquè ja sé que no li donaré like. Com a l'avió, saps? Jo només soc voyeur. Sóc l'he venido a mirar. <ríe> Molt bé, Laia. Vale, i finalment em vaig trobar un amic que a ell li vaig fer super like, perquè vam arribar a... va o sigui, vaig arribar a la conclusió que... Vas trobar un amic a Tinder. Sí, Val. que ja el coneixia d'abans. Puntualitzem vale. que de superlikes només en pots fer un cada 24 hores. Sí, Val. que un superlike és que tu fas like a algú i aquella persona quan veu la teva foto veu com una aureola blava al teu voltant uh -huh. que diu, aquesta persona li agrades i molt. Per tant, tu abans de decidir el que faràs amb aquesta persona ja saps que aquesta persona t'ha decidit, es t'ha escollit a tu. Exacte, vale, exacte. Perfecte doncs vaig veure que el superlike era com el like afectuós que no donava peu a sospitar res vale. que si tu trobes un amic teu li donaves superlike i això un superlike entre amics és cookie sí. per tant et vas trobar un amic teu eh, sí, i què i va passar i llavors em va, li va enviar un whatsapp i li va dir, dir que m'expliqués una mica la seva vida a Tinder i em va fer aquest àudio que són unes conclusions així finals que, que bueno, cobren un debat també molt intens i que fan un plot twist una mica de tot plegat i com a reflexió final... Instagram. Instagram. Com les 9 generacions està fent més feina que tindreu en el mateix sentit, Però al final són dues plataformes de venda d'imatge. Laia, què és això, tio? Jo, jo he vist una persona realment afectada. Laia, què és això que ens ha quedat? Perdó, tornem a escoltar. Soler, posa música de fons, a veure. A... I com a reflexió final... Instagram. Instagram amb les noies i no està fent més feina que Tinder en el mateix sentit i al final són dues plataformes O sigui, veiem una, de persona, de veiem una persona durament castigada per Instagram en, Ens ve a dir que Instagram és de new Tinder no? Bàsicament sí Però ens ho diu molt trist No sé, del um, teu amic, em sap greu per ell, per, per la forma que ho diu no? O sigui, crec que té raó, no? Podem dir que sí, que Instagram Instagram serveix per... per tirar canyes. Sí, eh? No sé, jo no. no ho he fet servir mai, però tampoc havia fet servir mai Tinder, per tant, això. No, no em tinc perquè se m'està mirant a mi, jo simplement tenia Tinder des de fa més temps que, que la Laia, però res més. Però sí, sí, Instagram és de new Tinder, hi ha molta més gent a Instagram. Doncs això, gran plot twist. Potser algun altre dia podem seguir amb aquest debat. Una sí. altra dia vam seguir amb Tinder sempre dona molt de parlar, però jo el que us vull dir digues, digues Soler. No, no, no, ets això que tenia entès que tu ens portaves aquí xitxa. Sí, jo de fet us vinc a parlar d'una cosa molt igualadina que ha sortit fa poc que segur que n'heu vist alguna cosa per Twitter segur que heu sentit alguna cosa per YouTube i us vinc a parlar avui senyores i senyors de Christian Pujol Bé, bueno, ara és una cançó, eh? Tarda una mica començar Esirat de la gespa del parc central. Miro enrere i. Volia passejar als caps de la setmana. Hi havia molta gent, Bueno, si Va, no vale, pot... Carles, tu, quan, quan m'has dit avui que ens port... venies a parlar d'un cantautor Em referia a això, a això. A... sí Mira, Cristian Pujol és una persona que, bueno, Suposem que és una persona, podria ser un humanoide però, Bàsicament és un, un tio que ha decidit que ha, ha agafat un canal de YouTube I s'ha posat a fer en bases de rap Uh, i bases, bueno, de molts estils, doncs cançons uh, al voltant d'Igualada. Algunes més respectuoses que d'altres, s'ha de dir, i bé, és un... És un... I, I deduïm que amb una veu distorsionada. Sí, té una veu si distorsionada, no, no es pot saber que, qui és... Qui és. Estem assumint que és un home, però amb la distorsió et podria sonar dona, He dit persona, dona, he dit persona. O sigui, a, a, ell actua sota el nom de Christian Pujol, que és evidentment un home conegutament masculí, però a, no sabem exactament qui és. Llavors, aquesta persona ara està com engegant una mena de campanya o alguna cosa perquè diu que a, degut als seus insults o les seves difamacions a través d'aquest canal l'han citat a jutjar el dia del dia 9 d'abril, cosa que hi ha gent, hi ha una comunitat petita a Twitter que creu que és mentida i que... En veritat, doncs, no, no està junjat per res i és com una meva estratègia de màrqueting. Però bé, um, escolteu, si voleu l'escoltem, eh? Sí! Bé, doncs el podeu trobar, Cristian Pujol, a totes les xarxes socials, el podeu trobar a Facebook, podeu trobar a Insta, podeu trobar a Twitter i el podeu trobar a YouTube. I nosaltres que ara que No el trobareu, és pel carrer perquè No, no qui... perquè no sabem qui és o Potser el trobeu i, i no el reconeixem Suley, a veure, Contando Lunares Què és això? Expliqui'ns Contando Lunares és, és una cançó que, que, bé, que Últimament sona molt per tot arreu I a, a mi personalment em fa ballar Doncs què? Per per mi... Vols presentar alguna cosa més? La disparem ja? La pots disparar i Pels que no veureu, però aquí ens posarem a ballar tots la Italian, pinta italiana, okay. de la zona, okay. Irvan Pino, Don Patricio, e y Caffunotti, de la Piazza, della Caletta, per el mundo entero. Pizza, oh. pizzo, pizza, tropicale pan conado, 50, coca, gola grande. Espero que disfruten del disco de Patri. Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si esta loca lo quita un día yo sé quién eres realmente hay más lo que yo saben qué yeah. esa mami me tiene loco ya casi no cojo playa contando lunares habla uh -huh. uh -huh. vente donde tú ya sabes la verdad que conoces te no entra mi playa mira aquí Hacen un fuerte pitote Todos en la caleta Botaos, ¿no? su ponte Todos resacosos Que esa noche fue de lote Y para recuperar Parquearco con el sol En el cogote Estábamos con cucu Y con el Beat Y tranquilotes Y de pronto de la nada Aparece un fuerte perote Que entra por ahí Tirando unos besos Me giro pa'l note Y digo Patri ¿Y eso? Puh, te lo juro No sé cómo explicarlo Era de fuera De la restinga O algo Era preciosa Y quedó Navio que la mirábamos Que se tiró de piloto Adrede pa' hacer Y cuando salió del agua Ay papá Todos súper cantosos Nos acercamos a hablar en plan a ver que surge y nos suelta No sobran, si yo vine con un... Ven, te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si está loca, loquita mía Yo sé quién eres realmente Y no es lo que ellos saben Don Patricio, mami, báilame el venao Juega con los tazos y el bollicao Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito Pero dile a esa jevita que no estoy casa'o Tu ropa en mi cuarto desordenao Deja ya ese guacho, guatón culiao Hace ya un verano que no te damos verano Pero el día del concierto atrás soleao Papas arrugadas, mojitos pesca'o Hasta una fontana, chiquito tumbao Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado Pura crema, arroz con habichuela Déjate de especias, mami, vamos al grano Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Dale los rollos, Patri. Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me agrae, lo sabe. el contant d'on l'onari aquest del Don Patricio i el Cruz Cafuner, que ens encanta Marc Soler, ens, ens encanta ens fa ballar, direm que ens fa ballar, ens fa ballar, eh? ens fa ballar. aquí a la ràdio que s'escolta la ciutat Ràdio Igualada, atenció, són ja dos quarts de dotze de la nit i nosaltres seguim amb la Font de la Carota un programa de Ràdio Igualada que segur que t'agrada i segur que ens sentiràs molt a parlar la de la A Ràdio Igualada, amb Carles Pauní Marc Soler i Laia Rius que dius Carles digues digues doncs això que dius Carles que tornem amb la fonda de la carota i tornem amb la primera secció d'un dels nostres col·laboradors que ens ve a de política que és Joan Mangues Joan, Joan Mangues. Mangues encantadíssim de tenir-te aquí què tal com esteu? bona, bona nit bé. I sí. Molt ben encantat d'estar aquí amb vosaltres i molt content que, que heu comptat amb mi eh, per aquest projecte i esperem que vagi tot molt bé. Esperem que vagi bé. Primer de tot, t'he de demanar perdó, eh? Perquè um, jo fa molt temps que no he fet ràdio, fa molt temps que no he fet ràdio Igualada i has vist que això dels talls se'ns està solapant tota l'estona. Ah, el, la, la cançó aquesta de Zó, perquè per el mig és sí, aquest no, molt cutre. Vivaldi, però, però bueno, um, no hem, hem de millorar. Cap problema. I treballem. Va, explica'ns què ens portes avui, Joan. A veure, eh, la meva intenció de la meva secció és parlar-vos una mica de política però fer-ho una mica diferent. És a dir No us vindré a fer una mica de campanya, sinó que vindré a parlar-vos de temes, podríem dir, uh -huh. una mica diferents. Eh, intentaré fer una, no molta propaganda ideològica i esperem que la Junta Electoral no ens tanqui el xiringuito per parlar de, i dir presos polítics. Eh, esperem que la gent, els jutges doncs, estiguin en Marchena i companyia fent unes copes, que ja som divendres a les sí, 12.30 de la segur que són, a Casa i Lucía. I que aquesta hora, Casa Lucía <laughs> o Casa Paco, també. Avui voldria estrenar la meva secció amb un homenatge. Oh. vaja, aquí homenatge ho digues, digues, poc a poc, poc, a poc. ah, no, no ho dirà tot, no ho dirà tot un homenatge a una persona que no està justament acomiadada de la política wow. se me'l coneixen molts noms eh? però digues, digues una persona que ha aconseguit que el món de la comèdia l'humor i la política treballessin conjuntament donant espectacle no jo bé, jo no? crec que ja no sé qui... Tenim més gent a l'estudi, eh? Perquè l'estudi avui ens acompanyen bastantes persones. Algú de l'estudi eh, sap alguna cosa del que s'està referint? Exacte. Algú de l'estudi... Si sabeu, no ho digueu, eh? No ho digueu. Arià, no per que exemple? Que Arià, no et sona? Aria? Diu que no al cap. Diu que no. Està trist. No, no parla ni s'apropa al micro. Digues, mangués. Doncs seguim a la descripció. Eh, un showman mediàtic, un ídol de masses... Un home que amb una sola pregunta va aconseguir fer dubtar de la nacionalitat a més de 7 milions de persones. Una pregunta. Correcte. Crec que ja Parlem de l'autor del best-seller En confiança que segur que tots ja heu llegit. Segur que sí, és que és impressionant. Oh, M'encanta, el capítol de Ara ja ens comencem a apropar. Eh? Una persona estimada, un gallec entranyable, amb oh. el do de la paraula. I no, no estic parlant de Mitchell Salgado Franco o Manfi Ortega. Parlo ni més ni menys que de l'expresident del govern espanyol, Mariano, Mariano Rajoy! Rajoy! Ens encanta! Ens encanta! Ens encanta, Rajoy! En efecte, avui tots plegats farem un homenatge al pitjor orador de la història parlamentària sí. i al polític més inepte que va arribar a presidir un estat. Mariano Rajoy hagués pogut fitxar pel Club de la Comèdia, però, com sabreu, actualment està bastant desaparegut del panorama mediàtic. És per això que per recordar els seus millors moments us he portat cinc talls, cinc perles seves que ens ha deixat Rajoy i he pensat que entre tots podríem doncs, comentar, debatre, intentar fer una espècie de, de classificació i decidir doncs, quin és el que creiem que és la millor perla que, que ens ha deixat rajoi. És a dir, m'estàs dient que estem davant d'un rànquing de en les efecte. pitjors cagades de rajoi. Correcte. M'encanta. En Evidentment, les cagades d'aquest home són infinites i no les, no les he pogut portar totes però crec que amb aquestes 5 doncs, ja ens podrem fer un exemple de les capacitats d'oratòria de Mariano Rajoy. Ara ho pensava, que segurament haurà sigut més complicat escollir-ne 5 per portar que el que puguem sí. decidir ara aquí, no? Evidentment, el rànquing és totalment subjectiu. He portat els 5 que a mi m'han semblat millor i si no us agraden, sap greu. Però la classificació a casa ha sigut complicada. Veurem, veurem com, com queda aquí. Comencem eh, amb el primer tall. Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad... Són emprendedores. Hacen cosas. Esporta. El famós Hacen coses. en efecte, així és com Mariano Rajoy eh, seduïa els catalans. La meva intenció havia pensat que de cada tall podríem intentar fer una espècie de votació, a veure si al final doncs traiem quin consideràvem que era el pitjor. Val, anotem, eh? Cadascú Home, sí, anota el fuit per aquí. Si aquest, si aquest és el sí, primer, mira. comencem amb el nivell molt amunt, eh? Perquè sí. aquest és, és, és dels mítics. A, a l'estudi de, que de que ràdio s'estan passant bolis i papers per anotar, si sí, atenció, tots els integrants a les que, que ho fent, fent. Seguim, seguim, manguers. Sí? sí. Voleu puntuar o anem fent sí. talls? Anem fent talls, al final. No no penso, crec que podem, al final decideu, eh... perquè al final les comparacions... Eh, perfecte. El tall número dos és, un, és intrigant. No sabem gaire bé què ens intentava dir Rajoy i quin és l'espècie de problema relacionat amb la gravetat que ens estava intentant explicar com, com a ésser humà. En un míting ens va dir això. Pues és el mejor dato... En 14 años. Amigas y amigos, el mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No. ¿Hay razón? Impresionante. L a, l a, l jo que crec, ja... crec que aquest és dels meus preferits. Jo no l'havia sentit es, mai, aquest. Doncs no és que l'havia sentit els dels alcaldes i tot això, però aquest hosti, no, no em sonava. A mi em que una persona amb aquest raonament pugui arribar a presidir un estat. No? És sorprenent. El moment en què Mariano Rajoy va, va acceptar que no havia aprovat les naturals de la primària i el ah, clar, clar, clar, clar. de l'aigua. Tots hem fet naturals, tots hem fet el cicle de l'aigua, de la pluja, tots ens han explicat com va, funciona. Va. Doncs Mariano Rajoy no ho ha fet. En afecta. Que ves ens portes, Ah, uh, tail número 3. En aquest fragment, aquest fragment va, va suposar un nou repte pels lingüistes de la RAE i de fet encara cap professional no ha sabut fer-ne una anàlisi en forma d'arbre. Escutem. Toda la seva estratègia i tot el seu projecte político se resume en una màxima: cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo, beneficio político. Aquest sí que ho recordem. Està espectacular. L'applodeixo des d'aquí perquè, a més, aquest tall deixa una cara sí. després. Sí, sí, sí. Del, del, de l'Iglésias. De l'Iglésias, que flipes. Ningú entén que ha dit no, i no fa no. se sent que la vacil·at. Sí. No, no, us en recordeu que l'aix ens fem fer del sujeto sí, predicado... Sí, sí complement amb aquesta frase és impossible fer-ho sí. Amb impossible. No va cap amunt. Però jo en Exacte. aquell moment potser en aquell moment no sé si hauria adoptat de si no ho havia entès perquè no havia estat atenta o algo perquè realment sembla estava molt convençut ell. Benefici po. No, no. I imaginat, si la cagues, persones... caga-la fins al final Li devien dir això I, Correcte. I les persones al congresso que estan al mig escrivint la transcripció És tant, que Aquella persona que fa que Es veu que aquesta gent, no sé si ho sabeu Jo, jo m'ho he fa poc Que no, no escriuen amb, amb lletres No escriuen amb, amb, Us ho prometo escriuen No amb escriuen amb lletres, gent, no Escriuen amb pictogrames És a dir, dius? sí, t'ho prometo Es formen específicament com els egipcis, com transcripció... Tenen, tenen una mena de... O sigui, és una carrera. S'estudia, és una ciència. Wow. Val? I aquesta ciència consisteix en, com que la gent parlem f... bastant ràpid i, i costa escriure, llavors tenen com una mena de... No sé si va per sí la síl·labes o com per conceptes que són capaços de traslladar això en dibuixos i després tenen la feina wow. a casa dels traslladar els dibuixos en paraules un altre cop. Wow. Per això veiem que escriuen tan ràpid. No és que estiguin traduint totes les paraules i com... Això no és invenció. Com... No és invenció, no vostra, no és invenció eh? ho prometo. És real. La font real. de la carolta, divierta i ensenya i exacte. com es diu això? Ara aquí no m'has agafat, ho sento. No ho sé. Potser heu volgut estudiar això tota la vida i no ho sabia perquè no... No et, van donar, no et van formar bé. No se'm no va donar no, l'oportunitat. No et van orientar bé els orientadors laborals. Culpa del Salon ah, Exacte. Perquè anaves... Bueno, jo t'ho explicaré que anaves a fer el Salon d'Ensenyament. Anaves a buscar gilets perquè eren gratis. El Salon ensenyament regalen moltes coses. Enlloc d'anar els estants d'informació a informar-te. O anaves fer? a mirar el de la Guàrdia Civil per... per... Hages, de fet, una de la... jo li feia classes de repàs a una nena i sí? em va dir que la seva profe li havia dit que els que ja sabien quina carrera volien fer que no anessin a informar-se de la carrera sinó que anessin a buscar bolis pels que anaven a buscar informació així tothom tindria bolis I si no, no tothom tindria informació que és com bé. està... Està molt bé, m'agrada Sí, sí, bueno, vivim en un món desinformat deu ser a causa de la falda d'informació i la, man... la... la... la sobrepoblació de bolis Um, què més jo em Sí, sí, seguim perquè... A veure, aquest jo el considero el fragment de la sinceritat <ríe> A mi m'agradaria que us visualitzéssiu A tots vosaltres, un diumenge al migdia Després de vos de ressaca, de sortir de festa Que esteu parlant amb la vostra tieta I això és el que li, dir li diríeu A la vostra tieta, però és que aquesta persona Està a la Comissió Europea Després de reunir-se amb tots els caps d'estat D'Europa eh, Estoy a, a su disposición eh, no, no he dormit nada No me pregunten demasiado si hacen el favor <ríe> ...y concreten las preguntas. Eh, Bien, señoras y señores, si me lo permiten, eh, me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. Gracias. Vale, bueno, el tío estava cansat. Sí, a, a, sí, això sí. va a la classe, o sigui, Tu vas a l'examen i el no, no, no, no, no, no dormia, no funciona. No me haga moltes preguntes. Class, quan les preguntes anaven a ser en anglès i a les doncs, en Mariano no hagués tingut alguna algunes de problema per respondre. Però tot i això, no en crec Maria, que sigui un no problema amb l'anglès. en Mariano. No. Uns quans, eh? Hom, i aquella, aquella roda de premsa que, no, que frase mítica de metja fa la guitarra, no? Sí, no. Quina? Eh, no, diria que no. No, val. Perquè no, perquè hi ha un moment, osti, va fer molt de aquell moment en què li van de una pregunta en anglès i Bueno, esto no la vamos a hacer. ¿saps? Es muy difícil todo esto. va <ríe> a, dir, bueno, no, diré que sí, sí. lo típico, ¿no? Lo típico de aquesta no gent. Si no aquí les millors. Sí, me passat per davant, eh? em sembla aquesta tarda aquesta, Però pero no no no ah, no, no ah, no, no sé esta, no sé que documenta. Uy, viure, ¿no? No, no, viure, no, que ara mateix diners, no sé com es diu la seva feina exactament, és algú de l'Estat, és Registrador de la propietat. No, que el pagam entre tots, està clar registrador de la propietat. És una de les feines més ben pagades dins el que seria l'espectre de, de sous públics sí. i crec que cobra més que el president del govern o sigui, mm. és una cosa... Home, sabeu que abans us he dit que va escriure un llibre sí. que right. ningú sabia que havia escrit un llibre entenc. potser l'hi van escriure jo, eh? no sé si va escriure jo pensava que era broma no, no, és cert. <ríe> un best-seller va guanyar 170.000 euros en drets d'imatge bueno, de... ah, no, eh? sí, sí. no, així va que els best-sellers són de Belén Esteban i de Rajoy després que saben escriure de debò correcte sí, sí. ja ho has dit tot ja te Vinga, Fem l'últim tay de tots. Ara escoltarem el rajoy més humà de tot, el menys polític, i aquí Mariano intenta retrobar-se a explicar-se interiorment i aquest és el seu resultat del seu anàlisi com a persona. Jo tengo sentimientos. ¿eh? A veces eh, algunos se creen que el que nos dedicamos a la política por això no tenemos sentimientos, però somos sentimientos i tenemos seres humans. a mi m'ha dolido mucho moltes risses a l'estudi 1 de Ràdio Igualdad. Somos 500 i tenemos persones humanes, no? Sí. Senes humanes. Sí, sí. No me'n recordava Jo pensava no, que això una. era un fake. Jo pensava no, que això ho hauria no, no. fet algú. Un tall, Real. no?, d'aquells talls que montes i desmuntes. Sí. sí. Clar, el tema que això et passa una vegada i dius, bueno, he un lapsus, no passa res, però clar, quan t'han passat 40 cops podria no començar a ser lapsus, sinó que la persona en si, doncs, a nivell d'oratòria, li comença a gustar. bastant. Però, i llavors, escolta'm, eh, perquè jo sé que tu estàs molt posat en temes de política, a més a més ets un opinador a les xarxes, que ets una persona coneguda dins la comunitat de twitters catalans i tot això, com pot ser que una persona amb aquestes capacitats que tu mateix has definit com de pèssimes d'oratòria, hagi eh, estat al capdavant d'un país. És a dir, que hagi estat primer escollit electament i després que hagi estat aguantant dues legislatures. Com, com ho ha pogut fer això? Amb quines habilitats? Vull dir, no ho entenc. És que tampoc té sentit, eh? No et puc donar cap resposta no racional que et No em donar cap resposta, agradar. eh? No, joli. no puc. No Perquè puc, votem en entre tots. Sí, sí. Que problemes amb nosaltres. Què vols dir? Que no hauríem de votar tots? No, sí. Ah, va, no, sí, no m'ha semblat entendre això? Votar, és la culpa Estàs del votant. Eh? de vegades. Eh? Eh? de votar intel·ligentment. La gent no vota intel·ligentment. No, sí. La font de la carota... No, no, digues, perquè estem a la ràdio pública, aquí s'ha de dir tot, saps? <ríe> ara no em vull... Eh? No, no, ara digues, va, Soler, va. Aquí no vull jutjar els que l'han votat, però si arribat a president és perquè algú l'ha fet president. Dos cops per ser reelegit, eh? Clar, clar és que és això, saps? Que la, la caguem, però... Un cop et pots equivocar, no? Un cop dos, et pots equivocar. Dos ja no, eh? Però dos? Mm, no estan de uh, casualitat. Sí. Bon, si, si el que anem a fer és escollir la millor d'aquestes... Sí. Eh, ja, ja estan... Sí, Estan sí, n'he portat cinc. Eh? Jo la tinc claríssima. 200, però... Va. Podries anar-ne portant a cada programa cinc <ríe> mes i no acabaríem. Un ratet. tens clar. Us ho recordo. La primera és la de me gusta los catalanes porque hacen cosas. La segona és me la... Me gusta Cataluña. Pues es el mejor dato en 14. Aquest, sí. El, la tercera. Que toda su i y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor... Mejor beneficio. La cuarta. La cuarta. La que. He sí, I la cinquena... ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos. Los sentimientos sí, y personas, sí, vale. Sí, tenim la de... Hacen cosas, ¿no? De la de, El agua que cae del cielo, sin saber por qué, el beneficio político... Vale, he va, dormido. dieu... Um, dieu vosaltres, qui no us ha sorprès més. Jo voto per la sinceritat de dir-li no me hagan preguntes, que estoy muy cansado. <laughs> Uf, doncs ara m'has fet dubtar. Perquè per mi la del beneficio político... És, és màgic o sigui, sorprèn no te l'esperes no, no és només que no te l'esperis no la pots repetir o sigui... i que el beneficio polític és el debat de política general que dura dos dies i és el debat més vist de tot l'any del Congrés dels Diputats vull dir que no estem parlant d'una situació sí, sí no, el contraplano sí, aquell del, de l'iglesia és que es queda en plan però no he el que m'ha dit correcte és, per, és per mi la millor és la del beneficio polític. jo és que estic igual que, que el Soler o sigui jo l'intentant entendre això i, i realment poder dir no és que és que no no el segueixo no puc. Jo, és que jo allò dels seres humans, les persones... O sigui, realment... No, perquè és que a mi em mata, perquè és que sembla... És el que es dit tu, Soler, sembla que sigui un meme i no ho és. I Correcte. això, doncs, pues, és, és genial, funciona molt bé. Així, doncs, un anyat... Llet... Bueno, no, no, jo crec que podem fer... Perquè a l'estudi tenim gent, podem fer una votació ah, sí. amb alçada així rapidet per, sí, per tenir més opinions, no? Algú creu que és fent coses... No, no vota ningú, el agua que cae al cielo voten la dos, voten la aquí, dos, ah, dos. Ah, el, el vot de l'Arià per... Arià a veure, explica'ns el agua que cae del cielo Home, eh? si vols dir alguna cosa, Arià pots parlar, eh? Però si vert, sí, sí que està verds aquí el micro, digues, digues no, ser un no està obert, no està obert, aquest micro no està obert, l'haurem d'endollar un altre lloc. No, no, no funciona. No, està obert, no està obert. No funciona, no passa res, seguim parlant. Ah, no digues, Jordi. Volia recalcar res. que, a diferència dels altres, el de la pluja a mi no em sembla atribuïble a un lapsus lingüe d'Eliad, de a l'ordre de, de les coses, sinó que sembla expressar una profunda i sincera confusió que té respecte al cicle de l'aigua. Per tant, em sembla Hòstia. de llarg el més genuí i el que més expressa la seva personalitat. l'estimo, aquest tema. M'agrada aquest públic, aquest públic que portem, m'encanta. Crec com... que m'ha convençut, eh? A també, eh? Jo també, jo adaptava amb aquest i ara és l'abarcament definitiu. Va, doncs el, el marquem. Quin era aquest? El, el, de la, el de la lluvia. Era el número dos. Era el número dos, el, eh. el tornem a posar, Carles? Escoltem. Pues es el mejor dato en 14 anys. amigas i amigos. El mejor dato en 14 anys. I esto no és es perquè sí. Esto no és es com el que cae del cielo sin que se sepa exactament per qué, no. Hay razón. Bueno, ja està, ja el tenim aquí, eh. Sí. Tenim guanyador. És el número 2. Um... Podríem dir que aquesta és, per nosaltres, la millor frase de la història de Mariano Rajoy. L'és? Segons la font de la carota? Sí. Um, de fet, la font bueno, de la carota s'ha la... pronunciat. La font de la carota Ai, mira-la. La tenim en directe, eh. <susurra> sempre, sempre em fa il·lusió sentir-la. Sí, bueno, fora. Ah, de... no, perquè és que sempre diu el mateix ja n'hi ha prou dir? Ah, anem a escoltar una cançó de Manford Sons que m'agrada molt, que es diu Guiding Light que és el nou single del seu últim àlbum que han tret aquí al novembre abans de tot, deixem acomiadar el Joan Mangués Mangués, ens veiem d'aquí de dues parelles de setmanes és a dir, sí, el sí. mes que ve Perfecte. moltes gràcies per venir gràcies, no a vosaltres man. per comptar amb mi i visc a Mariano Rajoy <laughs> moltes sempre, gràcies, sempre. els nostres cors sí, sí. plays on my eyes. When I heard your voice The distance Caught me by surprise Again And I know Your eyes on me I guess some all you have And I swear you'll see the dawn again Well I know I had it all on the line But don't just sit with holding hands and become blind Cause even when there is no star in sight You'll always be my only guiding light All right. <laughs> Unworthy and ashamed Give us something to believe in And you know go your way il·lustrarr-loloc amb de Fe. Ens acompanya l'Antoni de Febre, una persona molt ocupada, però que quan el van trucar es va treure una secció del bolso mencanta ja com has fet això. Toni, com estem? Bona nit, com estem? Això és un fake, oi? Es pot dir bona nit, encara que sigui la tarda? Sí, es pot dir bona nit, encara que estiguem a l'estudiu de Ràdio Igualada i siguin les 11 i 51 està, està plovent, sembla... La, bueno, el carrer Lleida és el Tutuquisplash. Igual a dir. Sí. Escolta, Antoni, vull preguntar una cosa. Quan et Digues. vam demanar de fer aquesta secció, sí? em vas dir que et posés Vivaldi de fons. Sí. Per què? Bueno, perquè em penso sentir molt catedràtic, explicant tot el que compartiré amb vosaltres aquesta nit. O sigui, vol dir que ho fet des de la posició magistral? Totalment, dir... experta vale. en igualada. Doncs, vale, endavant. Descriu-nos la teva secció, per a aquells que no tinguem el pla encara. Aprendrem a com ser un bon igualadí i també aprendrem a què hem de fer per ser un igualadí il·lustre. Quina és la nostra posició, si som igualadins random o si som igualadins que passarem a la posteritat. Molt bé, doncs som i. Antoni, no sé si ho saps, però no és el primer cop que sona Vivaldi en aquest programa d'avui. És veritat. Ens va la marxa, marxa <ríe> a Vivaldesco. Vivaldi. Sí, es que vi voltegeu. Est <ríe> estem molt primaverencs. Molt bé, molt sonat abans la primavera de Vivaldi diverses ocasions. Perdó, digues, digues. A veure, aquesta secció, eh, se'm sent bé? Se't sent estupendament. D'acord, vale, gràcies. Des de tots els racons de la ciutat. Igualada és una ciutat que moltes persones eh, bueno, cataloguen de gris i fins i tot algunes persones doncs, acaben marxant avorrides d'Igualada Potser és el meu sentiment, no, d'una persona que va créixer a Capallades, que no va créixer aquí, mai va anar a l'escola aquí, per tant, jo sóc una persona per alguns igualadins puristes forània. Eh, hi ha gent que no m'ho perdona que estigui fent tantes coses per la ciutat, no sent de la ciutat. Gentòria, ens deixem un dia el micro de la ràdio de mala merda que esto es deixar aquí, eh. Bueno, era la condició, si no no venia. A veure, a veure. jo no us explicaria que igualada i és una veritat que creix, no, i es pluralitza, també s'intensifica tot el que es fa, Hi ha gent que marxa, ja gent que torna, però sempre hi haurà dos tipus d'igualadins. Hi hauria Igualadí il·lustre i mm -hmm. l'Igualadí invisible o entre la gent moderna hashtag uh, random. Igualadí il·lustre, segurament us vénen molts noms al cap, ara em dirà els vostres preferits. Tindríem, ara en parlem, sí. sí. Tindríem l'home mudat. Ai, la, mudat. De la, de la uh, en Son Goku, en Ramon. Goku. Sí. Uh, Ramon. Ai, ai. No? Jo conec un que anava a la seva classe. D'en Ramon? Sí, sí, sí. Ah, bueno, deu persona. Clar, en Ramon ja és, és gran. Després hi aquell que diuen que és el dels bolsos, que aquest també segurament l'heu vist alguna vegada. Jo no l'he vist mai. I... No o, per exemple, la Carmela Planell, que també podrien parlar uh, d'una igualadina il·lustre. Què tenen en comú totes aquestes persones? Que la seva indumentària els fa característics i això fa que siguin igualadins il·lustres. Quins són els vostres? Jo, quan, és que quan has dit il·lustra he pensat en Marc Castells. O sigui, bueno, suposo que il·lustríssim, alcalde... En Marc, en Marc Castells també té una roba, té una indumentària molt característica, no? L'americana blava, els pantalons vermells, els que sotessin el puntó blanco... Ah, eh? T'hi fixes Aquí... molt, Antoni, amb eh? la indumentària del Marc Castells. Ah, amb la de fora, sí. Els calçotets ho sé perquè ho va explicar. No? Jo perquè... també ho he escoltat, no, perquè... no, no, no, no, però no ho ha repetit ser... jo t'ho diré, Antoni, com a, sí? com a seu periodista local. O sigui, no, el Castells és una cosa que li agrada molt, que es dir que ell va vestit d'igualada. ja ha molt orgullós i, i els seus cinturons de pell de les adobaries del Rec sí. i els seus calçotets, evidentment, doncs, són bueno. de punta Blanco, com han de ser. I els llençols de textura del Rec. Està, està, està molt bé. Jo us ho pregunto és, quin és el vostre, Marc, és el teu ilustre, igualadina il·lustre? Jo crec que, que el, Son Goku, el Son Goku. Perquè és el primer que des de petit ja em va sobtar. I al final, no m'ha trajat o, o un sí. home amb bolsos... A mi de petit em sobtava més... Sí. Son Goku. Clar, penseu que quan jo és la nit el dels bolsos els deixa i l'home mudat segurament dorm amb un pijama de seda però en, en, en Son Goku estic segur que té el seu Son Goku's night i de nit doncs l'únic que fa és uh, ficar-se'l però això, satinat no? El seu traje. Dubto que algú no sàpiga qui és en Son Goku i potser avui ens centrarem més en ell perquè en Ramon és una persona que Igualada ens l'estimem molt però també estem veient que és una persona que té molta personalitat, la sèrie indumentària que per cert és alta costura ja que se la fa a ell. Se la fa ell? Uh, se la fa ell, no? No sabia Sí, uh, Confirmem que en Ramon uh, Sempre ha tingut un bon gust Algú pot dir que va molt barroc Va molt exagerat, però pel meu gust Està molt bé No ens en detindrem parlant de gent Sinó que us explicaré què hem de fer Per ser igualadins dins importants Com seria el cas del de... Ramon Per exemple Hem de destacar un tret nostre algun tret característic nostre, alguna cicatriu uh, algun element corporal fins i tot un to de veu irritable ens poden fer... Algunes Ai. paraules també, no? Algun també, vocabulari sí. determinat S'ha d'estacar un tret nostre després hi ha feina de camp hem de començar a escampar rumors nostres hem de començar a fer... Escampar-los nosaltres uh, mateixos uh, uh, però, però, home, Marc, Tu primer has de ser el teu primer hater Però com escampes un rumor teu? Uh, bueno, per començar... Padre, un programa de uh, per començar... Ah. Bon lloc. Uh, uh, jo tinc una secció, no? Jo tinc accés hi ha ja la televisió, la premsa i la ràdio jo mateix ja podria sí, sí, sí. començar a, a, a escampar moltes coses, després és molt important construir una llegenda urbana entorn nostra. això és molt important Laia, perquè la gent ha de parlar de nosaltres, el que pot ser és que tu ara digu, sí que podrien dir de mi tu tranquil·la, anant al cau sempre hi pot haver una llegenda que, que, que surti alguna cosa que va passar una nit pot ser escatològic, pot ser social pot ser social Pot ser fins i tot un mal son. I aquestes coses són les que faran que la gent comenci a parlar amb nosaltres. Un tret molt característic de les persones que... A parlar som... amb nosaltres i de nosaltres, I de suposo, nosaltres. No? a vegades que... sí. pot ser que no parlin a tu, o sigui, no et parlin ah, a tu. Ah, clar, bueno, imagina't. No? Però tu sempre has de fer, eh, quan et preguntin alguna cosa, és el que dic, no sempre, ficar els ulls en blanc, fer cara de suportar molta pressió, i que la gent comenci a pensar que és que et parlen molt d'això, i que això deu ser veritat. Estava dient que està, està prohibit... Ho tens molt estudiat, realment. Home, si no, no seria qui soc. Sí. Està, està prohibit asseure's al sofà. Xarxes socials tot el dia. Les xarxes socials són molt útils, Marc i Laia, perquè ens permeten una cosa. Primera, són gratuïtes, i segona, permeten escampar aquestes coses doncs, amb molta més facilitat. El Mas Media ha de ser el nostre amic. Però vosaltres pensareu, i què pengem en Toni? Doncs aquí I, bé, què pengem, en Toni? I què pengem Antoni? <laughs> Un igualadí il·lustre no pot parar de fer coses Hi ha d'estar molts projectes Però de més projectes que no vagin mai enlloc Però que tinguin noms vistosos Com ara? Aquest programa de ràdio <laughs> <M 'agrada. laughs> Està molt bé Està... Un aplaudiment, un aplaudiment wow. per la història Està <laughs> Bé. No m'esperava. <ríe> Un aplaudiment improvisat. Per tant, uh, hem d'estar a tantes entitats com puguem. Que les puntaires i els moxiganguers tenen els mateixos horaris, tan fans. Hem de diversificar. Hem d'estar tot arreu, encara que quan arribem els moxiganguers ja s'estiguin canviant. Nosaltres hi hem anat. Hem estat, hem fet la foto, l'hem pujada i hem ficat molts hashtags i moltes arroles. Sobretot fer la foto, no? Perquè si vas sí. no fas la foto al final no serveix per res. Uh, no, no, s'hi ha d'anar. Ni que sigui que la teva ah. millor amiga es fiqui una perruca com la teva hi ha des de ser però Antoni, una cosa, Digues... però, a, quan parles d'aquests igualadins, sí. no, t'inclous a tu com a igualadí? O ho mires des de la distància i dius, no, aquesta gent d'Igualada, aquest reducte que hi ha Home. aquí sota Capellades com, per, com ho veus això? Per de pronta jo us vull comentar que jo tinc una estima sincera, com la té per mi la Carmela Planell, però estarem d'acord que la Carmela <ríe> Planell hi està tot arreu sí, i hi poden haver 15 exposicions i ha estat a totes s'ha fet fotos, ha fet fotos i les ha compartides a les xarxes i t'ha etiquetat, encara... etiquetat no, no, s'ha de dir tot tens sí. Clar, a tot això eh, us podeu pensar que fa doncs, que no estiguem cotitzant a la seguretat social o que no estiguem treballant, res més lluny. També hem de fer tantes coses com puguem i sobretot el que us deia, no? fer cara de suportar molta pressió, ulls en blanc i com que esteu molt, molt cansades. Igualada eh, farà la resta perquè Igualada és una ciutat que ens encanta però Igualada sempre està parlant. Per tant, Marc, estaràs d'acord que si les xarxes ja funcionen soles i tu només t'has de fer la foto de torn o les sis fotos de torn, compartir-les com ocells que volen, igualada farà la resta. Estic d'acord, igualada corre tot. Com... com una pòlvora sí. gràcies jo només, jo només us dic una cosa si fem aquestes llistes que avui us he dit, que la repassem una mica no? que és estar tot arreu, fer-se la foto molts hashtags, moltes arrobes no tardaran de trucar-nos o de Radio Igualada, la veu de la noia i algun moment ens trucaran per fer nos una entrevista o per fer-vos una entrevista o per fer una secció d'un programa secció... o alguna cosa així, eh? sí, que és el que et exemple, tu més aviat, Antoni si voleu sí. saber com acabar una secció de sí. la font de la carota podeu començar a fer-li casa a l'Antoni no? sí. Sí, sí, Sí, sí, sí. ara mateix, aquí no ho sabeu, però jo hi hauria d'estar penjant una foto uh, on air, no? Estem a l'aire. Estem fent un programa... No has fet, De ràdio, no, perquè estava acabant la columna que ha de sortir aquest cap de setmana al diari. Ah, Estic fent bé. moltes coses. Jo només us dic una cosa. Si vosaltres espereu que això faci efecte, us prometo i us garantitjo que sereu igualadins il·lustres. Amb quants anys vista o quants temps vista calcules més o menys... Home... Uh jo crec que el primer any s ha de dedicar Marc sobretot a intensificar el teu personatge la gent el primer any ha d'acabar dient a què es dedica exactament aquest tio que és el que molta gent es pregunta de mi o sigui fer de tot però que ningú sàpiga exactament què fas No i, i fins i tot la gent que digui ah, crec, crec que t'he vist aquí I sigui mentida però tu diguis sí però això seria com l'èxit de tot i igual a dir eh? seria el màxim sí. que pogués aspirar i amb aquesta cara de, de circumstàncies clar, de, i clar, em clar. va costar estar-hi eh? estar no, no, i us donaré el millor consell de les vostres vides dues paraules eh, contracte blindat o no em puc parlar encara <laughs> encara que vosaltres no us hagin trucat com a assessors estilístics o com a... que es vol fer un cementiri nou a Igualada i demanen un arquitecte, tu també hi eres perquè tens nocions de belles arts i has d'estar en aquell moment i quan et pregunten, escolta, que et veure pel cementiri i tu encara que allò sigui un solar abandonat diguis, sí, m'han demanat consell de l'Ajuntament però encara no em en puc parlar S'està en la presa de decisions, eh, d'allò sí, que es mou, apareixen les fotos, apareixen els tuits de Marc Castells, sí, també en tinc. Sí. Encara que la teva vida sigui un desastre, que la teva uh -huh. parella et truqui ni l'abandonis, que els teus pares no sàpiguen per què mai vas al dissabte a sopar a casa, uh -huh. tu has d'estar fent moltes coses, tenir la teva vida social eh, molt plena, la personal totalment eh, desatesa, però és el que li deia la Laia al Mar, Mar per anar acabant, fer sobretot cara d'aguantar molta pressió i esperar doncs, que arribi la Setmana Santa i queixar-te perquè cau també amb el Sant Cris i Sant Jordi, que no, des... hauràs d'estar a la processó ara. i a les entitats a la Rambla i, i... I amb els moixiganguers I amb els que s'estaran canviant i, i a l'estand de Ràdio Igualada fins aquí els meus consells espero que us hagin sigut útils ens encanta, ens encana, Molt bé, moltíssimes I, gràcies bé, doncs, si ja ho heu sentit, si voleu ser una persona d'èxit, un, un igualadí reconegut a, arreu de la ciutat feu cas als consells que ens dona Antoni Antoni, moltes sí. gràcies per venir gràcies. i ara nosaltres marxem amb els de Zó una estoneta okay. Aprofitant que es fan les 12 de la nit I tornem amb la ronda de les 12 Molt Som-hi! Yeah. Volen lligar-te a un discurs A una bandera Tot el que eres seràs Volen rugar-te a una marca una idea Volen que digues si és negre o si és blanc Volen la nit de la vida La volen buida No volen, volen dubtar Volen quietud I la volen indefinida Volen la seguretat ser d'estemón de és un poc complicat, ser i no ser de forma normal. Baix del meu llit tonel·laix de tristesa, En queda bé la disfressa de sant? De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no queda res, tampoc hi haurà excuses, tornen les hòsties com un boomerang. Ara es planeta la pedra, ara fa un tropical, s'han fet de pau i de guerra, totes les contradiccions i les cançons ventiladors. De merda, merda Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa foc, xefoc, volen la base ben feta. Si a mi se'n la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, soc jo, són ells els clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen, volen ser lluitges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volem manar Deixa que traga l'ego a subhasta ja ha prou d'escriure i pensar a la carta Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit Deixa que em lleve el vestit Somiaven feres dormides, frases domades Líriques subordinades Plats ben calents, postres gelats Volien merda i tenen raval Ara es planeta la P Ventiladors, que es gui temer Volen i volen, no solen buidar, totes ho controlen, el bé i el mal. Eixes la fórmula, este és un fals, eixes no molen, no em fan volar. Eixes fallat la teoria i la canviaria, esta un poc regular. Esta està bé però es nota la hipocresia, i a li falla al final. Crítica i ataca, mira la butxaca, no se'n secapa, lo que digan le grata. Cancions ventiladors que es guiten merda merda pa tots. Ara el planeta la pedra. Ara font tropical, Sanfè de Pau i de Guerra, totes des contradiccions. I les cançons ventiladors que es guiten merda merda pa tots. La font de la Carota, amb Carles Pauné, Marc Soler i Laia Riús. Hola tothom, tornem a seguir aquí després d'haver escoltat Ventiladors de Zo i ara venim amb el que ja us hem comentat al principi del programa, que és la Ronda de les 12. Exacte. Què és la Ronda de les 12, Soler, per aquella gent que no ho sàpiga? Exacte. La Ronda de les 12 és una manera d'involucrar com la ciutat el programa. El que farem serà, molt ràpid, ho explico, trucar algunes entitats o clubs esportius d'Igualada i Voltants que ens expliquin com ha anat l'assaig, entrenament, etc. Laia, aquí qui trucarem avui? En primer lloc, trucarem a la Claudina Canals, una persona que l'Antoni de Fabret podria dir que és una dina per il·lustrada perquè realment està a tot arreu. I un dels llocs on està és a la Coral Juvenil Xalés, que és el lloc on, on ens explicarà què hem fet avui i quins projectes tenen uh, així a uh, més vista o durant el que queda de curs. Hola, Claudina! Hola! Què tal, com estàs? Hola, Claudina! Bien. Com ha anat l'assatge avui? Bé, molt bé. Um, tinc el de Panadès aquí al meu costat, que també és que l'Esterda fa molt bé. I, bueno, si voleu explicar també una mica ell. Que ens expliqui, que ens expliqui. Sí, exactament, doncs... Um, jo fa... 10 no, anys que estic a i puc dir, doncs, que en primer lloc, ho faig d'avui, ha anat molt bé, perquè, bueno, hem deixat el reporteri que ara mateix estem fent. Um, I també, doncs, d'alguna manera... Assejar cada divendres és una manera molt bona de reforçar la unió que tenim entre tots els cantalles de l'Axalés, per això em sento tan... Molt bé, David. Que guai. I, i quin, repertori, quin repertori dius que esteu fent, ara? Mira, doncs ara estem assajant um, unes cinc peces de romanducisme francès que cantarem en un... Cantarem en un concert, en un projecte participatiu amb tot d'ex-cantaires. Serem uns 100 cantaires a l'escenari, cosa que ens fa molta il·lusió. Ai, sí, sí. Jo, també, jo també hi seré. La Laia sí. ara se sent com a casar eh? Sí, és que em fa il·lusió. Moltes gràcies. Bé, si a potser s'ha de fer que, bueno, que escolti aquest programa, per tant, que ens segueixi a Twitter, o Instagram o Facebook i podrà trobar... També per inscriure's el projecte, també. Perfecte, Claudina. Perfecte, doncs aprofitem per fer una mica de difusió a tot xelester o que hagués estat implicat a la coral, que vulgui apuntar-se a aquest concert, que uh, envia un correu a xelesterroba @xeles I Nosaltres seguim la ronda aquesta dels 12. Ara toca parlar, atenció, amb la gent que més ritme té de tota la ciutat, els companys de Protons. Bon uh! Uh! Gent de Protons, estem aquí o no? S'ho estan passant molt bé. Ens estan rient a la nostra cara. De la carota. Que Sembla que estan tots al telèfon. Hola? Hola, què tal? Què tal? Com ha anat l'assaig avui? Estan estem, estem en ella. Ah, estan en ella, acaben a la una. Sí. Ah, per tant, us hem interromput l'assaig per trucar-vos. Sí, sí Déu-n'hi d'orell. Ostres, quin honor. Bé, no, no. I ens sap greu i ens agrada la vegada que hagueu agafat el telèfon. Com, com estan anant l'assaig, doncs? Bé, bé, bé. Aquestes hores són dures, però bé, bé, fem, estem preparant el concurs i de moment tot va sobre la marca. Quin, quin horari d'assaig feu, normalment? Normalment fem de 10 a 12. Unicament no? hem hagut de fer petits canvis per, per, això, per apartar de cara el concurs als concursos eh, i fem fins la una. I quan és el pròxim dia que, que toqueu o que concurseu? Demà. Demà tenim un petit eh, concurs a Barcelona. Mhm. Mm Demà, eh? És una provada de concurs uh, i demà a la tarda uh, anem a ballar a tocar. I esteu ja preparats pel concurs de demà? Sí, sí, sí. Sí, perquè preguntem material sí, que tenim bastant noc a mà i, i el, tenim, el tenim ben preparat. El problema és el que ve de nou de cara al turisme. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, Protons. Us desitgem Molt bé. molta sort. I que a... acabeu la setmana amb energia positiva. Això ah, sempre. Eh... Exacte, vagi bé, Protons. Eh? Moltes gràcies. Tenim a nosaltres l'Isma, bon vespre, Isma, bona nit. Bona nit a tothom. Què tal, l'Isma, com estàs? L'Isma ens truca des de l'AFI, explica'ns una mica què és l'AFI. Bona quin... nit, nosaltres doncs... sí, som l'Agrupació la, no, Folcònica Guadalina, som a Esparta en uh, l'entitat té 79 anys i ens dediquem a, a ballar-la cada dia que podem. Molt bé, quins projectes teniu engegats així per als bé, pròxims no? mesos? Mira, doncs nosaltres tenim diferents seccions i ara el que tenim sobretot en marxa són el grup els grups de petitons, els grups infantils, que tenim tres seccions, el grup de petits, el grup infantil i el grup de juvenil, que participen en el que anomenem la roda d'esbars Catalònia. I nosaltres la setmana passada vam fer una trobada d'esbars vam venir cinc esvars de fora aquí allà, i nosaltres aquest, la, aquest diumenge anem a ballar a Castell Terçol, a participar d'una altra trobada d'esbars allà. Aquest I diumenge una, mateix. Aquest diumenge, sí. I això s'anomena una roda perquè... Eh, tu n'organitzas una i venen a participar de la teva i després tu estàs vas a participar de les dels altres. I estem en aquest procés, L'altre dia vam venir tots a participar de la nostra i ara anirem a tornar a les visites als dels desbars que van venir a ballar a la nostra trobada. Molt bé, doncs que vagi genial, us enviem tota la força i, i us seguirem ben atents perquè era una associació que era una mica desconeguda, però també trobem super interessant. Molt bé, moltes gràcies Ismael, ens veiem. Gràcies a, gràcies a vosaltres i si endemà amb el programa. Vagi bé, bona merci. Nit. I per acabar eh, tenim la gent que tira, la gent que fa cistelles a la nostra ciutat, la gent del Club Basqueta Igualada. Bona, uh, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Ah! Ens Què passa? Com bona va, nit, amb qui parlem? Ens hem... En, amb en... en Raül Caballero. Amb en... Caballero. Raül Caballero. En... Raül Caballero. Es... No? Ah, no. Algú, algú respon des d'aquí al club Hola asset? Hola, bona nit Sí, hola, bona Què tal? Us, us podeu acostar més al telèfon? Us sentim molt poc Sí, sí, Marc, sí Ah, <laughs> uh, jo, Jordi Torres jo, eh, Jordi, Jordi Torres. Torres Sí, capital, primer equip I co com ha anat l'entrenament avui, Jordi? Quin entreno? No heu fet entrenament avui? <ríe> què vol dir que has estat molt malament? Que ho has fet molt malament o com? Què ha passat? Sí, bueno, l'entrenador quasi em fa fora, l'entreno. Per què? Ai. Perquè tenia el cap al sopar que estem fent ara. Esteu a un sopar d'equip? Sí. Vale. sí, ens hem begut 7 xiveques i 14 túries. Però quants anys teniu? <ríe> 17. Està bé, m'agrada la filosofia del club, no? Està bé, això del blau deu parlar sang demà blava. Demà teniu un partit important? Eh? Demà teniu partits? Esperem que no. De... Sí, demà, sí, clar. A quina hora? Ja Ens juguem a la lliga. Us jugueu la lliga oh, i eh. us heu fotut 7 xiveques. Sí, però entre tots, eh? Ah. ah. Quants sou? som un equip, eh? Sí, sí. Clar, clar, us animeu mentre sopeu. Com... venga una altra cullerada. És molt penoso això que has dit, Laia. Ha fet molta gràcia, però... Que penseu que el Messi no veu? No, segur que sí. No ho ho sé, sí. el Messi no és el ah, referent. No, molt bé, perfecte. Un sí, doncs... sí, moment, un Digues. Uh, hem fet una planxa aquí al mig de la pista de les comes. Hem fet carn a la brasa. Sí, molt estem bé. convidats. Sí, podeu venir si voleu. Agasteu la unitat mòbil. Això té veure amb la ciutat europea de l'esport, oi? Sí, sí, sí, Jo ho he pensat. A veure si ens fan un pavelló nou així. Sí, sí, ens canvien el terra, així no embrutem d'oli. <coughs> ja deien que la calefacció no anava molt bé. Bueno, de vegades falla, eh? Sí, sí. Don fe de que falla. Jo també hi passo vegades per aquí, al Paballo. Mm. Però bé, us hem de deixar aquí. Esperem que us acabi d'anar molt bé. I passa a tothom menys per aquí, eh? eh? Sí, una mica sí. Un dia el convidarem, no pateixis. Saps què passa? Aquí. Que ara comença la campanya electoral i no podem portar figures polítiques. És només això. Ah, perdó, perdó. No, no, no. Ja vindrà, ja vindrà. Passat a la jornada electoral, el tindràs aquí mm, sovint. Segur. Bueno. Okay. Uh, us, us hem d'acomiadar, esperem que us vagi superbé el partit de demà i que mm. acabi d'anar bé el sopar, d'acord? Si voleu ens i en parlem perfecte. Vale, perfecte, doncs ja en parlarem demà del partit Adéu, adéu, adéu Ai que bé, m'ha encantat aquesta trucada eh? Una mica, mica d'humanitat i sobretot una mica el protocol no? perquè Una mica trol, eh? Bueno, trol protocol trol. Jo diria que trol del tot Jo em jugo a alguna que aquella persona no, no era qui deia ser Jo, jo em jugo tot a que no era Jordi Torre. Jo em pregunto qui ha apuntat aquest telèfon al guió, però no passa res, no passa res. Jo el que us diré, escolteu-me, ja estem a punt d'arribar a un quart d'una de la matinada, escoltem una estona de Rodimental, This Days, que és una cançó que parla de ruptures sentimentals, i tornem ara mateix. Life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you Leaving to find my soul Told her I had to go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 Now, I heard you move to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized, or I wasn't ready to act right. Used to always think I get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. But love is just a tool to remind us who we are. And that we are not alone when we're walking in the dark. We'll and la font de la carota a ràdio igualada No plan B, si este no comporta ser un rapper, delante del folio en blanco, mirando al expectante, me hierve la sangre cuando no me ve nadie, me siento sin la fuerza exacta para entrar al baile, a veces me hablan voces de vicios y delirios. Bé, com us he dit abans, Carles i Laia, quan parlàvem dels Igo Rap Battles, ha arribat el moment de la sorpresa. Sí, perquè m'has tornat a posar el rap aquest, eh? Sí. Fica'l, fica'l un segon. Val, això que us he ficat ara no és de les batalles de de batalles gallos que fan, sinó que és un tema d'alca, i alca el tenim aquí. Uh, bona tarda. És un artista, alta. i el tenim aquí. És, és un artista, exacte, que participa d'aquestes batalles i que ha vingut a, a concedir-nos una entrevista. Bon vespre. Bon vespre. Bon vespre, bon vespre. Com es diu aquesta cançó que sona? Si... Uh, es diu El lado oscuro de la luna i va ser, no la primera que vaig gravar, però la primera que vaig penjar. I i per, va... per què, perdona, eh, per què es diu El lado oscuro de la luna? Té algú a veure amb Pink Floyd? Um, bueno, o sigui, m'agrada el disco, però no... No ben bé, sinó que estava escrivint i, i el que queda millor fico de títol i s'ha quedat bé. <ríe> Però sí, sí, m'ha agradat Està bé, mola. Um, molt bé. A part Alka, aquí també tenim uh, dos participants més d'aquestes batalles de, de gallos que fan normalment. Tenim a Arbol i a Lost Kid. Uh, bona, bon vespre. Bon vespre, bon vespre. Hola, hola, hola. hola. Apropeu-vos els micros, home, no tingueu por. Sí. Què passa? No esteu acostumats als micros, esteu més acostumats al que vindria a ser al uh, carrer. Carrer. Sí. Ah, carrer. Digues, Mola, digues. Uh, podem, és e -es que els que no esteu aquí no ho veieu, però clar, jo tinc tres persones uh -huh. i tinc el nom de Alka, Arbol i Lost Kid. Podem identificar-vos i saber qui és cadascú? Alka I per ja què? I per Bala, què? Alka, que ens diguin per què. Sí, i per què, i per què. I per què, exacte. Vale, Comença doncs... tu, Alca, per què Alca? Alca és, bàsicament, els meus cognoms o sigui, el Vareda, Cavallero, pues, les dues inicials de cada. Uah. Com la targeta oh. sanitària. Sí, sí, és que no trobava nom i un amic em va dir, uh, o sigui, estava amb la targeta sanitària i va dir, el que el que queda bé. Funciona, no? És molt bona, perquè el meu nom de targeta sanitària no funcionaria, jo tinc Sori. <laughs> Sori, no, jo, jo no, conec no pega, un no Sori. No el Sori. Àrbol? <laughs> um, ah, a mi és una llarga història, perquè jo quan quedàvem els amics, quedava en lloc català. Mol bé, i Lost Kid? Lost Kid bàsicament perquè el primer cop que vaig pujar en un escenari el meu dígit que estava allà pujant em va dir que com que era molt petit que era un nen perdut sobre l'escenari, saps? I a partir d'allà també vaig trobar més coses Molt bé, molt bé Veiem que sempre és un què triar un pseudònim un pseudònim Sí, nosaltres ho sabem perquè fa poc hem hagut de triar un nom per un programa de ràdio Aquestes coses tenim molt per la mà Hem fet una plaça d'idees per veure triar aquest programa Però bé, anem a parlar... Hi ha ja sobre l'Igorap, Battles i, i tot això que bo, jo he descobert ara, no sé si és molt nou o no, ara us ho preguntaré Però que a mi m'ha flipat, podeu explicar ben, ben bé què és per algú que no, que no ha vist mai i mai. que no sap de què va Podeu explicar què és això? Sí, jo que vinc més per part de l'organització, bàsicament, nosaltres ens, ens ajuntem per amor al rap, com ho diem i bàsicament, doncs, una plaça, ens posem allà, um, li diem a la gent per les xarxes socials, uh -huh. i allà, doncs, um, doncs ens enfrontem així dins del respecte també i donem un espectacle a la gent i fem, fem en renou. Home, perdona, eh? Dius dins del respecte? <ríe> sí. No, No, no, està molt bé. Però aquí, per exemple, teniu unes línies vermelles que no podeu travessar perquè jo he escoltat algunes coses i, bueno, no és la meva idea de respecte, però cadascú, sí, sí. jo entenc que hi hagi uns, uns límits, sí, eh? i per, després en podem parlar. hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que et fa alguna, una resposta així amb la típica, fàcil, que et fiquen amb... Posar-se amb el físic, posar-se amb les famílies... No, però això, això ho hem escoltat, Soler, sí. això ho hem escoltat. Sí, hem portat, he portat un àudio, sí? uh, podríem però... recuperar-lo? A veure, que, sí, el teniu, a veure el si podem el escoltar oh, l'àudio que s'acciona. No tengo miedo a entrar porque tengo flow muy bueno y te puedo Comença yo hacer mal. porque sabe que la turbinada el saco un no rollo diferent, no. no. no. no. no. o no. sigui tothom segue un, no. un rollo no. molt similar. Lo consu no. puta cara, no. explota no. ja de lleno. Sí. Mal, sí. a no. gente com tu lo coya ja me lo ceno. Tengo la barriga demasiado grande, no me siento lleno. ¿Qué Sí, me saber com funciona això, o sig, perquè algú dit canvi i llavors han passat coses. Explicam-nos com és la dinàmica d'aquestes jornades. són més o menys dues frases cadascú, uh -huh. que hem de repejar sobre aquelles frases. I aquest noi que hem escoltar, bàsicament, em portava totes les temàtiques sempre iguals, iguals. tots els dies iguals, no sé què, no sé quantos, i de sobte vam treure una rèplica, que és com del pal que no sabem qui tria que heu guanyat, i uh -huh. llavors es repeteix un altre cop al patron, i li va tocar repetir-ho, i va ficar aquest flow que nosaltres diem, que va ser espectacular i jo em vaig quedar flipant perquè estava de jutge sí. i va ser espectacular. Si, si no m'equivoco, això era unes semifinals, no diria? Era una semi. Sí. Sí. I el, el noi aquest amb el flow va, va passar a la final? Sí, ah. sí, sí. Després no. va guanyar o no? No. Diré que no. No, no. Que el flow, perdó, eh? El flow seria el dibuix que fa la veu o... Sí, o bueno, que, que cadascú seria... el seu, vull dir... Però pots canviar, entenc. Seria com cantar, bàsicament. O sigui, right. és com, com fluir la base d'instrumental de rap però més cantada i això, vulguis o no, costa moltíssim per nosaltres perquè costa més pensar la pròxima frase que triaràs, no sé què, no sé quant, i això quan fas això és espectacular. Mm -hmm. Però pensa també que o sigui, el flow no té per què ser cantat, sobre sinó, si tu t'adaptes a la teva manera de la base i la l'aflueixes bé, doncs això ja és en flow i pots fer-lo vale. cantat. Clar, llavors és en plan, joder, sí, té flow, té flow. Vale. Molt bé. Um, abans bé abans de, de donar-vos al final us donarem un espai perquè per ah veureu... bueno espera't això no sabia què ah, vols dir que els sí, donem un espai això ho he fet una mica jo dies dies com, no no m'interessa saber-ho bàsicament dir, els hi deixarem una estona perquè si ah, volen rapajar aquí em no, sembla genial rap en directe m'encanta el que no no sé si tenen una base... Sí, sí, la, la busquem aquí... un moment... N'hi no no, no, no ha en moltes. En un moment trobem una base... Ara i... trobarem una base. Però... Vale, jo busco la base. Vale, escolta'm. Uh, anem a escoltar el Tech Me Out de Franz Ferdinand, que la tenim aquí la llista, que sí. l'he posada jo. Però a tu, Soler, t'agrada molt, perquè l'he agafat de la teva playlist, no? M'agrada, m'agrada. <laughs> si estava la meva playlist alguna cosa en concret? Bé, és que a mi em recorda... Vale, però res, em Crec recorda... Crec que recorda Exacte, quan sortim de festa. No vale. sap què t'anava a dir. Vale. Va Escolt de la Carota, amb Carles Pauner, Marc Soler i Laia Rius Molt bé, tornem a estar aquí, doncs eh, com us he dit, ara estem amb Alca Arbol i Lost Kid, pels perduts o oh, que us engegueu ara són tres eh, rapers igualadins que participen en unes batalles de, de rap que s'organitzen aquí a Igualada Jo penso que, perdó, estem a punt de fer una cosa estem a punt de fer història a, a Radio Igualada quan falten gairebé un minut, un minut per dos perdó, quarts d'una de la matinada ja. Què és això que està a punt de passar a l'estudi de Ràdio Igualada, Jo us he dit que us portava una sorpresa i, i jo compleixo amb el que he dit. Per tant, el que està a punt de passar a l'estudi 1 de, de Ràdio Igualada és una batalla de gallos. En català podríem tenir-ho? Un. un Faran free, faran free. Ah, faran free val. No serà una... O sigui, serà improvisat això, estem Exacte, dient. Sense tirar... Bé, Bé. Faran free i no es, va... no es vacilaran entre ells, com perquè ho entenquem, no? Perquè la... al final la batalla de va d'això, de... que et piques una mica, no faran això sinó que faran free. O sigui, improvisaran rap sobre una base. Doncs, sí? uh, doncs si disponem aquesta base. base eh? Sí, i tant. Però la que hem de trobar ara mateix és una base que hem trobat de YouTube, que ens han recomanat i, i a veure què passa. Fiquem la base i, i el micro és vostre. bueno no me suben la base, no importa mi frase si suben qué pasa más alta que la nubes Y no me van a poder ver por ningún sitio Porque lo hago siempre y no van a encontrar Aunque me busquen por el Google Porque estoy perdido como los kids Y estoy encima del árbol meditando Y haciendo este flow, las letras editando El compás voy controlando, no sueño con Lambo Simplemente con el rap subir los rangos Por eso que me expando y disparo revolver como Django Y no me van a parar nunca hermano Yo vengo del fango, pero no tampoco Ahora sí que me sube y lo hago así de bien en hermano qué pasa antes anche que a youtube y teníamos ¡Wow! la batalla y lo la... causó a partir me corta pero sigo con el flow porque mira como convierto el agua vino, vino pa' partirla siempre cuando lo hizo seguió su destino, la paso al árbol y hacemos un minuto cada uno, este flow que viene siempre le marco pa' lo profundo, no quiero cambiar el mundo pero quiero hacerlo siempre y algún día navegar el mar, no ser un vagabundo. No ser un vagabundo, partner por el Atlántico, se pacificó en un mar de males, cuantas veces aquí era moya impare, pero jugábamos todos juntos a ser iguales, estoy rapea Yo saludo para mi gemelo, saludo a mi abuelo que anda ya para el cielo Yo estoy en la radio igualada representando 103.2, aquí lo estamos petando Oye, gente vamos aquí a romper toda la radio Los chicos de barrio ya van a ver que aquí van a enloquecer La cabeza vuelve loca porque aquí se disloca la boca, no me importa Porque aquí no toca, te paso a los kits y a la puta nota Eso, eso es un do, un re o oh, será un fa Pero aquí el rap en igualada si sí triunfará oh. Tengo la mierda como el humo Vas a ver como yo no me consumo Tan solo yo te co el sol como Icaro y estoy volando con alas de humo mira como yo entropillo la base penetro ni me concentro tan solo yo tengo el dialecto perfecto mi pene recto por supuesto cada vez que la alazo en los conceptos verán que no pueden competir con la mierda tengo la mierda en free frenesí di que si mis alas vuelan alto como colibrí di que sí si, simbiosis dentro del free no podrán mi mierda aquí viene tan solo a disparar equipo más rap, tan solo rajo amígdalas Vienen todos de buenos, no se pueden comparar Y ya verdad como causo bóvedas Es un boomerang que viene y no volverá Mi mierda aquí viene cuando pillo el boom bap. Mi mierda de ultratumba, R de rumba encima del bap Y que me vengan ¡Que me vengan! ¡Boom, espectacular! ¡Brutal! ¡Espectacular! ¡Ah! Alca, Árbol i Lost Kit en aquesta frica... Trifulca, és una trifulca radiofònica, això podríem dir. Bueno, sí, una trifulca, una rap trifulca, sí. rap, trifulca rap, rap O sigui, jo vull saber, això Això és el oh. pa de cada dia, en aquestes trobades? Ens ho bueno. podeu aclarir? O avui, ah. ha estat, avui ha estat excepcional perquè estava a la ràdio? Bueno, això és, és diferent, perquè, clar, allà anem més a al que ens diuen, a respondre aquí, i obrim la ment és això, molta gent ho vol fer i l'únic que és és obrir la ment i... I està una mica boig, també, s'ha dir. <ríe> <ríe> no és notant totes Però... coses. I... Et surt de tot. I és pensar superràpid, no? Sí. Perquè se t'ha d'acudir tot així. En cop, realitat, clar... en realitat sí, sí, sí, jo és. crec que quan estàs improvisant ni pensos. jo, per exemple, ja és com... Quan estàs conduint, que ja saps conduir, i condueixes sol, que no saps ni com has arribat a casa. <ríe> <ríe> Depèn no, o sigui, de l'estat en què trobis conduint. És. és com recta recte, recte, recte, i el que surti, surti, i ja està. I és això, és anar practicant, perquè al principi doncs òbviament no et sortirà així, però si tu segueixes i i mica en mica amb el temps mica en mica vas fent millor tio I, i et que guai, que guai, m'ha encantat bé. a mi també, moltes gràcies no, Marc no, no no és una gaire. molt bona sorpresa no per a un bé. primer sí, sí. programa ara, Soler, sí. aquest és el llistó l'has deixat aquí, llavors ara l'has de pujar vol, vol dir que cada dia ha de portar sorpreses d'aquest nivell? De, sí, d'aquest nivell, o, o sigui és. a més de dir una cosa, la ràdio té les limitacions que és que màgia, dansa, tot això no ho pots portar per tant, o sigui, han de ser coses que puguem escoltar Mira, jo em comprometo a portar Dansa per ràdio algun dia. Vale. Algun no, no, dia ho, he deixo, ho hem dit. Està grabat per ràdio fent els comentaris allà acabament. Exacte. O, o no? O no. Bé, no. doncs, moltes gràcies al Ca Arbol i i los kid per, per haver vingut és un autèntic plaer. I Igualment. potser ens tornem a posar en contacte amb, amb vosaltres en un futur. Perfecte, uh, tenim alguna batalla o alguna cosa que promocionar d'aquí sí, com a... Sí, jo comentar una cosa, que dias, dias. nosaltres ens estem movent molt per aquí Igualada, però és que cada cop ens passa el mateix, per exemple, uh, sempre ve públic de totes menes que gent que no, no respecta els que estem allà batallant, per exemple, mm -hmm. i això que volem dir, ja que aquí tenim una mica més de veu que si hi ha públic que vol anar a veure allò, que només sigui el que li interessi, perquè si no ja ho passem malament, perquè ens arriben a tirar coses i, ja i, i demanant-los que es callin Alguns i cop no. Ha sí, sí. Sí, sí, vull dir que és això. O sí, que a vegades hi ve gent que no ve només a molestar no. i... Volies o, no, sí. o no, estem en un lloc públic últimament i pot vindre qualsevol persona. I volies o no, la gent... Si hi ha una persona que està més fluixa de normal, per exemple en una batalla o m'han a callar el públic, sempre passa aquestes coses i no sé. Que al final un mal dia el pot tenir tot. Sí. El, sí, sí. Doncs, des d'aquí, si algú ens està escoltant algú que no vol anar escoltar batalles de rap i igualment va al Parc de les Pedres a molestar, deixeu de fer-ho. I pot escoltar pot, el podcast de, de... de la sí. Font de la Carota. Pots escoltar el nostre podcast i tindrà rap per, per un rato, no? Sí, nosaltres, bueno, ara que ens hem posat així una mica tristons, escoltem lo siento de, del Beret, així com per acomiadar eh? Vinga, doncs. Lo siento, bueno, no puc. Tú siempre decías que nunca te irías si no quería bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o tener. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las canas otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo no pienso con que me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado, dejarte de menos a decirte che que... Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por temerte, lucharte y sentirte tan feliz Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendé a ti Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo Si vas a correr que sea por el filo el futuro no está más delante Aún me di cuenta que está contigo Ya gana el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero lo no olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque qué ya recuerdas? ¿Por qué he escrito? Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte todavía feliz Porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De que me vale la cantidad Si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendo no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuevo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 La Font de la Carota, a Ràdio Igualada amb Carles Pauner, Marc Soler i Laia Rius Yeah, yeah, yeah Seguim aquí, a La Font de la Carota, Marc Soler Bé, seguim uh, encara sí. No, no, molt calents, de fet tan calents que la Laia ha hagut de marxar, sí. eh, perquè no aguantava On fire pel flow que ens han deixat aquí els tres rapers que ara han vingut i Aprofitarem ara, doncs, per presentar una veu nova que tindrem. Hola. Que veu és... Nova, qui ets? Hola, soc ola, Veu Nova. Hola veu, veu, veu Nova, ens encanta Veu Nova. Uh, també tinc un altre nom, que és Arià, Ai. és el que faig servir més, més normalment. Més que Veu Nova? Sí. Um, I vosaltres, bé, pel que em vau dir, necessiteu assessoria filosòfica, teníeu mm -hmm. molts dubtes, sí. uh, respecte a què estava passant amb Igualada, perquè estava morta o no, uh, el tema del Tinder i vaja, jo normalment doncs, no, treballo, no treballo gratis no dono a la sota filosòfica no, s'ha de dir que, bueno, dues coses la primera, l'Arià està tota l'estona al programa aquí al costat amb una llibreta, anar apuntant coses que jo no sé què estava apuntant i la segona està molt bé que reivindiquis la figura del filòsof perquè no, és la típica carrera que tothom et diu no, és que això no treballarà res i mira, solen ara mateix, raó. no, ara, no ho, estàs, ho estàs aconseguit i ho estàs fent Solen solen tenir raó Uh, però de totes maneres de fet és molt interessant per, per mi entrar just ara després d'aquests nois mm -hmm. perquè aquests nois són els que em desmunten la teoria uh, jo, jo vinc aquí a, a parlar de la ironia i que vivim en, en uns temps molt irònics uh -huh. en, els que, en els que és molt difícil prendre les coses seriosament però aquests nois definitivament es prenen el que fan molt seriosament o sigui que, que si, no, si no em voleu creure doncs, doncs teniu, teniu bons motius per fer-ho Sí, sí, no, realment a mi també m'ha sorprès la, la seva actitud molt prof... vull dir, ho he vist tot com molt professional molt... Sí, sí, parlaven en propietat les seccions, les parts, les rèpliques Si sigut... sí, a mi sempre quan se moure un món d'aquests del que no sabia res sempre em fascina realment la no sé, els éssers humans, tot el que fem i, i que no sabem que els altres fan és, és molt interessant um, de dues maneres, coses que m'he quedat amb, amb ganes de, de comentar sí. quan, quan la Laia ens ha estat parlant de, del Tinder i hem estat parlant de, de lo difícil és que, que, que sembla fer és perquè ara la Laia no sé un té no, és que la Laia tingut... de fet està en directe a l'estudi uh, Laia vine, això, això que estem fent digue-li que segui sí l Pensa, crec que es que no estem en antena. Seu, seu, Laia, estem en antena. Sí, això que estem fent és molt cutre i és molt de ràdio local i no m'agrada gens, però bueno. Uh, Laia, on, posa dels a auriculars, ara em sents. On eres, Laia? Voleu saber-ho de veritat? Sí. Sisplau. Sí, sí, sí. ah, He acompanyat els nostres convidats. A la sortida. A però la sortida no està a 300.000 metres, <laughs> està aquí al costat. Però jo sento-te una frase que explica la seva absència. Ai. Ha sigut... Demà no puc venir al cau. <ríe> s'ha sentit o no s'ha sentit? S'ha sí, escoltat, no m'han captat els micròfons de Ràdio Igualada, però es comentava entre el els redactors. Un dels rapers li ha dit a la Laia que no pot al cau. Sí, I... era un secret que, ah, que tenim... un secret? jo coneixia ja un dels raperos. Bueno, sí, no sé, um, hem estat... Sí, he acompanyat de eh? fora. Exacte. Aquí hem estat um... conversant amb, amb l'Ariaga, just ara estàvem presentant i ens estava doncs, explicant què bé a fer. Sí, jo això, venia a parlar una mica de la ironia i, de, i del Tinder, que, que sembla que està en una espècie d'època trap, el Tinder, en, el, en la qual és, una, és bastant irònic, sembla que la gent només està allà uh, per les risses, com s'ha dit, uh, i com es <laughs> diu molt. I, i crec que això és el que fa que sigui tan difícil tirar les converses endavant. Crec que perquè estem uh, i això també és una cosa molt catalana, molt de la nostra cultura és un món en el què sempre s'han de fer les coses sense dir que es fan les coses sempre des de, des de la broma, des de no prendre res seriosament, i el Tinder justament està ha estat inventat en el pitjor temps perquè fos inventat, perquè és una aplicació que et diu molt clar el que vas i per tant no, no et dona cap espai per la subtilesa en, en quin, Perdó, en quina època creus que hauria estat creat? Aquest... Bueno, és que ha sigut un, un problema el Tinder fa 100 anys, eh, la natalitat o sigui, la gent s'hagués casat a la setmana o sigui, ho tancavam tot no, superràpid és, és veritat, és veritat o sigui, eh, al Tinder li ha anat bé de, de, de viure a eh, en un món en el que, en el que no, no estan firmant matrimonis cada setmana perquè si no seria una aplicació de molt curta durada els mòbils eh? Clar, perquè a la que ja tothom estigués aparellat ja, si no et Tinder. podies divorciar Exacte. Sí, sí. seria el propi final de Tinder que Tinder existís en un moment on n'és millor per lligar seria el final de Tinder Fixeu pot ser que estiguem invertint causa-efecte aquestes coses sempre són molt interessants potser és al revés potser si hagués, invertit, si hagués existit Tinder abans doncs no, no haguessin sigut les relacions tan serioses d'entrada de, és una cosa que a vegades em plantejo Uh, potser l'obertura del mercat és el que ha fet que la gent s'ho doncs, prengui tot uh, menys seriosament. No ho sé. Però, però sí com sigui, a, a mi a mi això em sembla una teoria interessant. I, i què fa una teoria interessant? Deixeu-me fer un apunt filosòfic. Fa una predicció arriscada, explica alguna cosa estranya. I una cosa estranya que volem explicar és per què l'Instagram uh, és l'autèntic Tinder, per què funciona millor. Perdó, un moment, eh? és que ho has dit, que hi ha una cosa que la nostra, la nostra audiència no sap, que és això. Perdó, perdó, eh? Perdó, eh? eh. <ríe> és això. Perdó, ara sí. <ríe> és això. Instagram arroba la font de la carota. Ah, teniu un Instagram. Exacte, no ho hem mencionat <ríe> no. en cap moment, però sí, teniu un Instagram. Per no. la gent que, que voldria lligar amb nosaltres com si fos per Tinder. Sí, Entenc bueno, que és... ho has enganxat aquí. Bueno, no? m'ho he aprofitat per dir perquè m'havíem gravat aquesta veu i dic, tirem-la, ja que tenim, tirem-la, collons. Sí, sí, sí. Doncs, doncs l'Instagram permet molta més subtilesa, perquè a l'Instagram no estàs lligant, en teoria, i això és el que jo crec permet que l'Instagram serveixi per lligar. Per tant, Laia, et plantejo fer-te un Instagram i veure la gent com t'obre les stories. Com obre les stories? La obre Laia... les stories? Què vol dir això? Ho... Uh, uh, uh comentar-te quan tu penges una, una story que és un, un d'aquests posts d'Instagram que només duren 24 hores La gent A mi fa poc, Arià, em és... comentar una story no sé si te'n recordes aquesta setmana oh, oh, oh. <ríe> És real, és real. Uh, perquè va, gen, gen. Posar, va posar frases que clarament venien d'un filòsof sí, sí, i filòsof. jo em vaig interessar em vaig pel, pel filòsof, per <susur> les frases, pel Carles Em vaig interessar deixarem interessar. No, no, està bé. O les fotos Sí. Entenc que hi havia una foto, no? Allà, al final foto. les fotos d'Instagram sí, no? Sobretot sí, sí. les que penys al pauner. No, però explica, explica Soler, perquè no, aquesta conversa l'hem tingut molts cops, que és... Ja, ja existeixen uns mecanismes que tothom sap, però ara anem a assenyalar-los aquí a Ràdio Igualada, anem a posar i nom i cognom aquests mecanismes. Marc Soler, bona nit. Què és el putilike? Ah, a veure, diu Marc Soler perquè sóc el presentador, no perquè sí, sí, clar, jo... No, no, no, no. Vale. Vull dir, que quedi clar... T'has no, sentit interpelat per alguna altra cosa? No, no, no, no. no. Només perquè estic amb el nom. El, el putilike o... Bé, bueno, jo ho interpreto com... És un like a una foto que has penjat fa molt de temps... Oh, i, és un like real, aquest, eh? I que es fa perquè es noti. Vull dir, la gent normalment veu una foto de fa molt de temps si ha entrat al teu perfil. Per tant, clar. vols deixar-li clar aquella persona que has estat passant per allà... Exacte, no és, una, no és una foto que puguis haver trobat de casualitat, no. l'has no. d'haver buscat, Perquè hi ha això, una intenció. això filosòficament suposa que ens interessa, no? Que s'interessin per nosaltres o com, com ho veiem? Sí, això em sembla que és pura psicologia, eh? Jo no tindré molt d'afegir, ens agrada que s'interessin per nosaltres. Però el que és maco d'aquest like és que no tant ni degradar la foto. Vull dir, Clar. has de buscar una foto a la que no hi haguessis ficat Antiga. like abans. És, un, és una qüestió simbòlica, no? Finalment. Clar, l'únic que vols és que aquesta persona vegi um, arroba la font de la carota IGD a Like It Your Photo però, ja però fixeu-vos que, que hi ha una manera molt fàcil de fer això, que és obrir-li i dir-li ei, m'interesses o el que sigui que li vulguis dir però no ho farem, perquè clar. no és subtil però, ah, aquí lliga'm al Tinder al final, final s'ha de fer tot des d'una subtilesa encara que sigui una subtilesa tan falsa tan, tan simbòlica que no se la pot prendre ningú seriosament com la del like. Clar, és que però ser si subtil a Tinder és que no li ve cap utilitat vull dir tothom sap per què es trobeix Tinder i és per això que, que costen les converses perquè són unes converses que van al gra i no hi estem acostumats yeah. què em penseu com a usuaris de Tinder? jo no us ho conec per una mica ah, mira, jo ara de... no és veritat, estan per, rient per tots un, no per una, una mica que no té Facebook no? sí, digues-la digues, um... que et veig molt, et veig molt dogmàtica avui. clar, és que he estat una setmana jo a Tinder, com iniciant-me en aquesta pràctica i una persona em va obrir i em va dir tu de quina escola de Harry Potter ets? no, perdó, sí, és clar. Aquesta és la bona conversa. Clar, clar, clar. I aquesta persona realment em va marcar. Va dir Ravenclaw i em va dir Ravenclaw és terrible. I em, i em va borrar. Això els, però que, bueno. no vist, els que no han vist Harry Potter ens deixa una posició... Segurament, segurament també, és una, també és una passa endavant el dir Ravenclaw és terrible i borrar -te. Jo no conec aquesta estratègia, ja és massa profunda per mi, però estic segur que li ha donat rendiment en el passat. Um, de fet, jo, jo també tenia anècdotes semblants a aquestes. Jo, uh, l'única vegada que he aconseguit fer servir el Tinder a èxit, ha sigut el d'un amic, i això sí que és veritat, um, anant, estant de viatge a Andalusia, li agafava el Tinder i li escrivia tonteries. És sí, el la seu gent. community manager per lligar. Sí, però, però ell ja sabia que jo estava, anava a trollejar, o sigui que jo no, res podia sortir bé d'allà. I, I, curiosament, quan, quan jo obria dient, dient pures bajanades, la gent em seguia molt, molt al rollo, O sigui que sembla que era, era el que triomfava aquest no vaig a el que s'ha d'anar era, era el que es buscava. Clar, l'originalitat. I no només a Catalunya. De fet, això era normalment de viatge per a Espanya. Sí. O sigui, bueno, està o sigui que... treball de camp fora del Principat. Eh? Sí, és sí, que sí. Que sí que tots venim aquí amb investigació fet en el Tinder. Eh? Sí, no sé, el Carles... Sí, no, no, jo, jo, jo hi participo. Jo hi participo en aquestes trobades. Ara fa temps que no m'hi practico, però... En aquestes trobades. trobades... Però vaig tenir... Vaig tenir trobades. Un trobades. Un Estem poc... parlant del mateix Tinder. Eh? Sí, sí. <laughs> bueno, és com... Perquè no, perquè ara en parlem... És que fa molt de greu, perquè ara en parlem com si fos una cosa... Bueno, parlem perquè és així, és el nostre dia a dia, però és que n'estic segur que d'aquí 100 anys o 120 anys hi haurà uns xavals en una ràdio local que estarem fent una, una mena de punt històric sobre el que era el Tinder, que era una moda que feia 100 anys, i en parlarien, com nosaltres ara parlem potser de la Sardana o dels balls aquests de, de Saló, que, no, que les mares portaven les filles i hi havia un cert protocol, doncs ara mateix l'Ariadna acaba d'escriure un protocol, no? O sigui, estem davant d'una cosa històrica que la veiem com molt, molt superflua i com molt actual però en algun moment s'haurà d'escriure això en algun llibre d'història Definitivament, estem uh, al boom de les aplicacions uh, per trobar parella o per trobar altres coses uh, acabarà sent estudiat amb molt d'interès no, ens, agrada... no bueno, ens agrada que ens estudiarem interès i uh, no sé què us sembla si escoltem això? Mm -hmm. A l'hora de... Ha, Directament des de l'estudi què passa, penya? Estem aquí, sí o no? Està tan l'estil sí, rapero. Sí, wow. uau. flow, el flow. El no, flow. és que això flow, flow es respira, parla amb l'ambient. D'acord. Us, que... us agrada aquesta música, no? És que mola, eh? Sí, és bastant yeah. guai. Yeah. És així, soul. Sexual. És per arribar gairebé perquè són les 12.52 de la nit i estem a punt d'arribar a la una, però abans... Uh, digues, Laila, digues. Va. Ara que estem en aquest moment tan... d'aquesta sintonia... Sí. Li podríem fer un nom, a aquesta sintonia? Eh, vale. Un altre dia. Ja, jo ja ho... la, tinc, bueno, la tinc anomenada com Ultra Chill, però, però ultra bueno. Chill. Ultra Chill. Ara, estem ara que estem en moment Ultra, ultra chill. chill. Doncs ara que estem en el moment Ultra Chill de nit, us he portat una revelació, una petita revelació. Um, jo també vaig fer una investigació per Instagram i vaig trobar-me dos comptes que eren... Eren dos comptes que, que era com que rejaven una mica d'Igualada, però amb carinyo. Un és arroba Igualada Lletxa i l'altre és arroba Sant Bartomeu Més. Igualada Lletxa i Sant Bartomeu Més, sí. eh? si no el seguiu, seguiu-los ja, I sí. també seguiu a... Arroba La Font de la Carota. Ja està, és que em fa gràcia disparar el <ríe> perdoneu. Perfecte. Que, que doncs... és arroba La Font de la Carota IGD. Sí, és que s'ho deixat. El senyor, som som el, el senyor aquest que tenim aquí que canta tota l'estona... No estava fònic, estava fònic les últimes tres lletres, no passa res. Doncs no us explicaré més d'aquests comptes, si voleu visiteu-los I, i ells tampoc han volgut revelar la seva identitat, però m'han deixat fer-li una petita entrevista Com que has entrevistat ara... algú sense saber la seva identitat? Clar, rebut. va ser un problema mm, li, vaig fer, li vaig enviar les preguntes i em van, em van enviar les respostes amb la veu distorsionada ja directament Collons Llavors, a més, es van fer un compte de correu fals i tot. O sigui, o sigui però parles en plural de... perquè eren dos, són parella Clar. aquestes persones? No, o, o és la bueno, mateixa persona, potser? Pot ser que sigui la mateixa persona, pot ser que siguin parella o fins i tot germans, o potser nosaltres. O sigui, les, sí. les dues independentment es van distorsionar la veu. Sí, sí, sí. O sigui, jo els vaig donar Un ho va fer els i jo li vaig donar no li l'idea a l'altre. Ah, vale. ah d'acord. Vale. Vale, vale, d'acord. Això té més sentit. Sí. Vale, som -hi. Doncs disparem. La primera pregunta que els vaig fer va ser com va néixer el compte. Va néixer un dia que jo estava al sofà mirant Instagram i a mi se'm va ocórrer un meme sobre Igualada basat en, en un meme, crec, que vaig veure en una altra pàgina. I vaig pensar que Igualada faltava una pàgina pròpia de memes de referència que pogués publicar contingut periòdicament. Aquesta persona parla I, i molt lent, eh? Si no existeix, sí. la, la creo jo. Quina veu més profunda, el Sant Bartomeu? Per això és que hi ha un port al el cap, i on uf, que el lletge és igual per molts edificis. I la conya va sortir de fer un conte per donar a conèixer els edificis que molts d'Igolins no veiem perquè no va, o sigui, entès que el primer era el Bartomeu Més... Exacte. El primer és Sant Bartomeu Més sí. i el segon, igualada de Lletge, Bartomeu, que deia... Sant és, de és la veu d'Ultratomba, no? Sí. I Igualà de Lletge és la perquè veu enti... d'Alvin i les Ardilles. Exacte, perquè vale. ho <laughs> La segona pregunta que els vaig fer era, o sigui, així en general, si estimaven Igualada i si creien que Igualada estava morta. Jo estimo Igualada, jo estimo molt Igualada la, la ciutat. Vull dir, sempre m'ha acollit bé, sempre m'hi sentit bé i, i crec que tots els igualadits ens hauríem d'estimar més perquè ens encanta queixar i ens encanta criticar i el que vulguis. Però Igualada, que és una ciutat bastant gran, que pots conèixer tothom, que si fan coses... Vull dir, ho hauríem d'aprofitar, tot això. Collons, aquest... Eh, I ens encanta queixar-nos, però en realitat Igualada està molt bé. I, i s'hi fa de tot. Per tant, no està morta, per mi, contestant a la teva segona pregunta. Sí, sí. Però per segona, serem de ser amb Igualada, eh? Encara que sigui lleig i Igualado, s'hauria de la nostra ciutat. Perquè per s'han caminat de punta a punta si te'n fa cotxe. I perquè Igualada s'hi fan coses. Tu s'ho reclaminats cap setmana i hi ja moviment, activitats culturals, esportives, de música, concerts, solidàries, no sé, que És curiós perquè les dues persones amb les que estem parlant són persones que activament rajen d'Igualada, mm. la critiquen... El, els dos l'han pintat genial! Exacte, sí. això és el que em va sorprendre més, tu juro. Arià, perquè... Arià, dona'ns la llum, què passa amb això, tio? No, no tinc explicació, uh, però, però és estrany, no, no volen sortir de l'anonimat per dir l'amor, per tant, ja que es queden en l'anonimat, podrien mantenir-se en l'odi. Ja. jo esperava, esperava punyals la i els vaig preguntar per què mantenir sen en l'anonimat i deien que, que era, era el morbo o si sigui que la gent s'interessava més si eres anònim. Morbo vol dir que els agradava fer-ho anònimament? O què? No, el morbo com de la gent que ho vivia. Ah. Sí, però això és que no confies prou en el teu contingut, perquè llavors en el fons estàs pensant que la gent ve a la teva pàgina per intentar desxifrar qui ets, en lloc de mm. viure-ho. I clar. no per el que estàs oferint. Clar. Sortiu de l'anonimat, des de d'aquí us ho dic. Des d'aquí fem una crida a Sant Bartomeu més i Igualada Lletja perquè sortiu de l'anonimat. De fet, podríem fer-ho al programa La Font de la Carota. Podríeu Correcte. venir a fer face reveal un voice reveal bé, bueno, clar, face reveal seria, seria difícil reveal. hola, jo sóc a... la font de la carota la tenim aquí <ríe> perquè ens estem molt, molt a punt d'apropar a les 12 gairebé em queden dos minuts per el, ai, a la una, perdó a les perdó. 12 no, Carles uh? a la una queden dos minuts per acabar aquest programa um, no sé, traiem algunes conclusions i hi ha algunes coses per, perquè la gent pugui anar a tranquil·lament en aquesta nit ja de dissabte jo tinc una cosa a dir que farà que la gent dormi més tranquil·la Dispara. segur que des d'abans us esteu preguntant què se n'ha fet de Mariano Rajoy? Que és una cosa que ha quedat flotant sobre la taula. Uh, jo he estat buscant informació. Mariano Rajoy, podeu estar tranquils, de veritat. Cobra 15.000 euros al mes com a registrador de la propietat. Ha tornat a la seva antiga feina. I això l'únic que em fa és pensar bé de Mariano Rajoy. Era un home que podia haver cobrat 15.000 euros al mes sense ficar-se en merder de política. Tot i així va decidir presidir-nos. O sigui, m'estàs dient que aquesta persona treballava d'això abans de ser president? Sí, sí, o s'havia sigui... tret les oposicions perdó, eh, perdó Es veu ment, que és una de les oposicions corteta. més difícils sí. és, és, Això és el més que és més increïble, no que estiguis treballant sinó que s'hagués tret unes oposicions que són les més I que no sapigués el cicle de l'aigua no, Bueno, perquè no ho, no, sí. No, sí. No, no ho demanaven No ho demanaven sí. l'AIA per veritat. ser el registrador de la propietat No ho demanen? Es confirma, per registrar la propietat no demanen el cicle de l'aigua, ho he estat buscant També confirmo bueno, No està al currículum del que es demana no sé, ens agrada. Bueno, com us heu sentit fent aquest primer programa? Va, una mica d'autoreflexió. Bé, bé, molt bé. Jo, jo crec que ja... Jo tinc ganes de fer el, sí, el segon. També. Nosaltres només us podem dir que tornem d'aquí dues setmanes i a més ho farem en un format més col·laboratiu perquè volem que la gent participi. Per tant, obrirem amb la nostra línia telefònica. 3, 805, 4100. I podreu enviar-nos les vostres whatsapps, les vostres trucades També tindrem un telèfon eh, per enviar notes de veu I podreu fer de tot És a dir que podreu dir la vostra merda a la ràdio en directe Nosaltres volem que la Font de la Carota sigui el vostre programa de referència igual a dir I de ràdio de proximitat Perquè creiem que és una cosa molt interessant I que s'ha de cuidar amb molt amor Va, per marxar, em eh, dieu amb quina cançó voleu marxar mm. El que sigui Va, nois Deixem triar tu, Carles sí, No, tio Ah, però... uh, well, va per pues un jingle i ens anarem. Bona nit. Gràcies per aguantar fins aquí. Gràcies Bona per nit. aguantar fins aquí. Bona nit, moltes gràcies. A Radio Igualada, la Fonda de la Carota. When the night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 Stand by me, stand by me If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble To the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand, stand by me And darling, darling, stand by me hold oh, stand by me Oh, stand now, stand by me, stand by me stand by me whenever you're in trouble won't you by me oh stand by me won't oh, you stand, oh, stand. stand baby i don't feel so good sex words you never understood I'll never let you go Five words you never say I laugh alone like nothing's wrong Four days has never felt so long If three's a crowd and two is us One slipped away I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way mm. I can tell you how much I wish I didn't wanna stay We're 12-step just for you Our conversation's all in blue Eleven hates Ten fingers tearing out my hair Nine times, you never made it there I ate alone at seven, you were six minutes away supposed to make you feel okay. situation don't say i'm not your of time just say that i'm not your preferred sexual orientation i'm so so fish but you make me feel hopeless yeah and i guess that of day Do is look the other way mm -hmm. I can't tell you how much i wish i didn't want to stay mm -hmm. someone know hope life is beautiful you were the light for me to find my truth i just want to say thank you leaving to find my soul told her i had to go and i know it ain't pretty when a heart get broke too young to feel this old watching us both turn cold oh i know it ain't pretty when two hearts get broke Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke I hope someday will sit down together to <laughs>